Uh, cal agrair a l'actuació de totes les forces i cossos de seguretat, Mossos, bombers, voluntaris de protecció civil, policia local, treballadors municipals de l'Ajuntament i de les empreses municipals, FICERSA i Ecoservei, personal sanitari d'hospital i altre personal i altre personal sanitari i en general tots aquells ciutadans que de manera anònima van contribuir com a voluntaris a evitar que haguessin de víctimes i evitar la mesura de la possible de que aquests danys materials que n'hi ha i que són importants haguessin arribat a situacions més, més greus per tant, en nom, en nom de tots i cadascun del, dels grups municipals voldríem fer-los arribar i que consti en acte aquest agraïment dit això passaria amb el que és pròpiament l'ordre del dia d'aquest plenari ordinari que començaria al punt número 1, l'aprovació de les actes de les sessions anteriors que seria l'ordinària de 1 i 29 de juliol i extraordinària de 18 de juliol i de 2 de setembre de 2014 hi tenen alguna observació? Doncs quedarien aprovades les actes. En segon lloc, el punt número dos seria donar un breu resum, breu compte de l'activitat institucional portada a terme per l'alcaldia, per mi mateixa, des de l'últim ple el dijous 6 de novembre després de l'últim plenari ordinari vaig rebre un grup de veïns de Sant Pol de Mar que van venir a fer visita a la ciutat al castell de Sant Ferran al migdia també vaig assistir a la coïnda de la jornada de farmàcia dels hospitals generals de Catalunya que organitza la Fundació Salut Empordà el nostre hospital de Figueres el 7 de novembre també l'endemà vaig assistir la presentació de la quarta jornada sobre detecció precoç de càncer de mama també també feta per la Fundació Salut Empordà. Seguidament vaig rebre el periodista escocès, aquí l'alcaldia, George Kerevan, que venia a analitzar una mica tot el procés de participació que va tenir lloc el 9 de novembre i el vespre, juntament amb altres grups, de, altres grups municipals i altres regidors d'aquest Ajuntament vam assistir a l'acte de suport a l'atac petit per la galeria Dolors Ventós i a l'artista que hi exposava l'Albert Llobet. El dissabte 8 de desembre a la tarda vaig assistir al Festival de Tardor de la Casa d'Andalusia. El dimarts 11 de novembre em vaig reunir amb la, amb la primera sessió de la comissió assessora i la Comissió Tècnico-Política per l'ordenança de regulació d'aquestes terrasses a la via pública que hi ha a la ciutat. El dimecres 11 de novembre vaig assistir al dematí a la inauguració d'una nova delegació d'Iberdrola a un establiment al carrer Muralla número 9. Seguidament, Uh, vaig tenir visita aquí l'Ajuntament i se li va lliurar la medalla al senyor Antoni Trèmuls per uh, haver haver celebrat els 100 anys que uh, amb molt bones condicions físiques perquè va voler venir ell mateix aquí l'Ajuntament en comptes d'anar com fem habitualment a casa a un domicili particular. El divendres 14 de novembre vaig visitar les instal·lacions de la Fundació Circus, Circus Art Foundation que són els promotors i directors del Festival Internacional de Circa que ja aquest febrer tindrà lloc la seva quarta edició i seguidament a la Biblioteca Fages de Climent a la presentació de les memòries inèdites de, de Fages de Climent i després el Col·legi d'Arquitectes al llibrament dels Premis FAT d'Arquitectura. El diumenge 16 de novembre va vaig assistir a l'assemblea de l'associació del Triangle Blau, l'assemblea anual i a la tarda la presentació dels equips de hockey al pavelló municipal i seguidament al concert de l'orquestra enllaç musical al Teatre Municipal al jardí. El dimecres 19 de novembre, eh, va tenir lloc aquí a la sala de juntes de, del primer pis de l'alcaldia la reunió dels membres de la taula mixta de planificació escolar i seguidament vaig marxar cap a Barcelona per assistir al Consell d'Administració del Con... Consell Rector del Consorci de, so... de Salut i Social de Catalunya del que com a representant de l'Ajuntament de Figueres en som membres. El dijous 20 de novembre vaig participar al dematí a l'esmorzar col·loqui que organitza ja en diverses sessions el Fòrum Alcalde Esponeu que versava sobre les eleccions municipals de 2015. I seguidament al migdia a la L'Ambla de la ciutat va tenir lloc el lliurament dels premis Ceba i Flaona promoguts i otorgats per Comerç Figueres. El divendres 21 de novembre vaig assistir al patronat de la Fundació Acció Social Infància, també del, del que en soc membre, i eh, el vespre vaig... Eh, Bé, bueno, aquí l'Ajuntament vaig rebre en visita institucional el pare Abad de Montserrat i seguidament el vam acompanyar a veure eh, el debat perdó el, la, la, la conferència que va tenir lloc a l'església de la Immaculada i després el sopar promogut per el cercle tribuna Auram a l'Hotel Empordà. El diumenge 23 de novembre eh, va tenir lloc un bonic acte a la plataforma de davant de l'Hospital de Figueres, promogut pel propi centre sociosunitari amb eh, motiu de la propera marató de, de Tribetres, que aquest any va sobre les malalties del cor o, o malalties coronàries. I es va fer un acte on van assistir més de 700 persones, eh, que va consistir en encerclar l'hospital i la Globus. El diuns 24 de novembre va haver-hi... Eh, no, el dimarts 25 de novembre, el de matí vaig eh, assistir a l'esmorzar eh, del casal de la gent gran amb motiu de la, la Semana cultural que promou ja fa uns quants anys aquest casal de la gent gran. i aquesta és l'activitat la, institucional que he portat a terme. El punt número 3 seria la ratificació del decret d'alcaldia de 14 de novembre pel qual es va nomenar el senyor Josep González Ballesteros per la defensa de l'Ajuntament, per la defensa i representació de l'Ajuntament en el recurs d'apel·lació contenciós administratiu número 572-2010, que és el que hem interposat com a Ajuntament a eh, motiu d'aquesta sentència que ha recaigut en primera instància del, del contenciós sobre eh, un conflicte contenciós en la urbanització del Toro Baix En tot cas, per urgència es va nomenar el senyor Josep González Ballester, advocat, com a representant i lletrat d'aquesta corporació i seria procedent ratificar-ho per al ple Hi ha alguna intervenció al respecte? Entenent que s'aprova per unanimitat doncs quedaria ratificat el decret i el punt número 4 seria la ratificació d'un altre decret d'alcaldia de 20 de novembre de 2014, en aquest cas, el que va aprovar la segona denda al conveni de col·laboració entre el Ministeri de Fomento i l'Ajuntament de Figueres per a la finançació de obres de rehabilitació i recuperació de antic convento de capuccins per la sala polivalente de artes escèniques en Figueres. Eh? en aquest cas es va aprovar una segona denda tremesa per al Ministeri de Foment que finança per gran part de les obres de rehabilitació d'aquest convent de Caputxn i que convindria per a la prosecució de les obres eh, la seva actualització data d'avui, per això s'hauria d'aprovar aquesta segona denda. Sí, senyam molt fort. Si sí, la nostra serà, serà abstenció és un projecte que creiem que era prioritària per la ciutat, Uh, bé, ara ja s'ha fet i la, la subvenció millor que es demana que no que es demana però el nostre vot s'ha perquè creiem que a la ciutat de Figueres hi havia altres prioritats que no pas la, uh, la reconstrucció i l'adequació d'aquest equipament Molt bé doncs passaríem a la votació d'aquest punt que ha de ser una ratificació Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Resultat se secretari, si us plau? No sabe més d'inmbots i di afirmatius que em negatiu una abstenció. Doncs passaríem al punt número 5, que és un donar-compte, no és una ratificació, és un donar-compte del decret d'alcaldia que vaig signar el 25 de novembre, pel qual nomenava alcalde accidental per absentar-me de la ciutat durant els dies 27, 28, 29 i 30, durant el qual vaig assistir eh, en representació de la ciutat i com a membre que som molt a, a l'Associació Catalana de Municipis, Uh, juntament amb altres alcaldes de, de Catalunya uh, unes uh, a veure unes experiències de participació ciutadana en diferents municipis de Suïssa. La meva tornada, tothom bueno, és conegut que va ser sobtada uh, el diumenge al de matí i degut als, als, als esdeveniments que van tenir lloc el dissabte a la matinada. En tot cas, es va delegar l'alcaldia la, accidental de, la, de la ciutat en el, en el primer tinent d'alcalde el senyor Manel Toro el punt número 6 seria ratificar inicialment l'acord de dissolució del Consorci del Museu de l'Empordà adoptat pel Consell Plenari en sessió de data 12 de novembre de 2014 en aquest cas i tal com s'esposen al text en la part expositiva del, del dictamen seria el pas eh, següent els que venim important durant eh, els últims plenaris tendents a la dissolució d'aquest Consorci del Museu de l'Empordà en els quals ja hem explicat eh, en diverses ocasions diguéssim que el motiu d'aquesta llei de racionalització de l'administració local es va optar per dissolter el Consorci i incorporar el personal eh, laboral del, del Consorci a la plantilla de l'Ajuntament cosa que tindria efectes a partir de 1 de gener i extingir el càrrec de personal eventual director d'aquest consorci, a la vegada que s'aprofitaria per repensar l'activitat i el contingut d'aquest museu de l'Empordà, dirigit en aquest cas des de la regidoria o la tenença d'alcaldia de, de, de Cultura. Aquest seria el tràmit necessari després de que el propi Consell Plenari del Consorci hagi acordat eh, la seva dissolició. Per tant, ha, ha de ser rebut, en aquest cas, per l'Ajuntament. Sí, senyor Montfort. Sí, el nostre vot serà contrari. Ja els altres plens que hem estat tractant aquest tema ja hem donat les nostres opinions de com, de com ho hauríem fet nosaltres. Uh, continuem pensant que podríem estar parlant d'això tranquil·lament si sí hi hagués un projecte darrere que ens estigués convencent, però aquest projecte no hi és i, per tant, no podem donar suport de cap manera, novament, això. Senyor Font. Gràcies. Uh, el, el vot de la CUP també serà negatiu, com ha sigut en, en, en els altres tràmits que hem anat fent. Creiem que no s'ha fet la feina que s'hauria fet d'obrir un debat obert uh, a tota la ciutadania, especialment en el sector de la cultura no s'ha fet amb temps i ara la nostra opció creiem que em, el, el mal menor seria em, deixar al Consorci amb els mínims canvis possibles fins a, fins a poder fer aquest debat i, i treure une conclusions que acabessin. Sí, senyora Mata. Bé, el nostre cas doncs, també ratifiquem el, el nostre vot contrari pels motius doncs, que els companys que en precedien exposaven i la constatació que aquest no és només un, un rebuig a aquesta manca de projecte que ens sembla que es fa com molt evident sinó que a més a més se'ns confirma doncs, el fet de que una plataforma amb més de 200 intel·lectuals i gent que representa la vida cultural de, de la ciutat i del país doncs, també han fet una oposició frontal en, aquel, en aquest projecte, per tant continuarem amb el vot negatiu. Senyor Casellas. Sí, gràcies senyora Felip. Nosaltres també continuarem amb el vot negatiu per el que ja hem anat posant, Considerem que és una decisió política el fet de fer la gestió directa però no la compartim. Considerem que com a mínim hauríem d'esperar fins a les eleccions i especial, la nostra posició seria sempre donc, gestir, continuar gestionant a través d'un consorci després d'haver pactat amb el sector cultural de la ciutat o consultat, si em permet, el, el sector cultural de la ciutat com s'hauria de, de tirar endavant això. ¿Me lo meto? Sí bé, nosaltres el Partit Popular hi havia donat, eh, vàrem votar a favor ja les altres vegades i aquesta també evidentment això és una llei que és l'Arsal i nosaltres doncs bueno, ho hem comentat ja hem parlat amb la senyora interventora i amb això doncs, no, no, es, no podem fer res, al contrari no? també s'ha comentat que aquí tampoc podia haver cap càrrec de confiança llavors per tant, ara tal com vàrem exposar, doncs altra vegada poder, bueno, aquí ja sí que ha hagut algunes crítiques, doncs que això no estava no, no es via potenciar prou bé i sí que dic, bueno, doncs feia anys perquè no feien alguna cosa més i esperar dels doncs, que bueno, que això també tingui el major suport doncs, tant a nivell de l'Ajuntament com la gent doncs, que hi entén i que sigui una cosa doncs, més conjunta perquè això sigui, es faci el millor possible però nosaltres creiem que és la llei que ho diu i per això donem aquest suport. Gràcies. Sí, en aquest sentit, vull dir, recordar que la dissolució del, del Consorci és un tema estrictament formal, formal, d'estructura de, jurídica, obligat per una llei, i que en cap cas eh, significa que no portem a terme aquest procés de, de debat i de participació ciutadana per repensar el contingut d'aquest Consorci, en quant a la seva activitat que venia mantingent, eh, en el moment de l'aprovació dels pressupostos per l'any 2015, es comprovarà que l'activitat seguirà existint, en aquest cas, eh, dirigida o supervisada per a la pròpia àrea de, de cultura de l'Ajuntament. Per tant, entenem que, puc, que podem donar satisfacció a aquesta voluntat des de que no es perdi l'activitat del, del museu, però a la vegada és una oportunitat per veure què més o cap a quin altre sentit ens agradaria que aquest museu de l'Empordà, en, en quina direcció anés. Per tant, es tracta de la dissolució d'una estructura jurídica, però no del seu contingut. Seem a votació a aquest dictamen vots a favor. Vots en contra. Abstencions. no sent un secretari, si us plau. S més vint vots aquellss afirmatius siguin negatius i que l'abstensió. Perdó, m'he oblidat de dir al principi de la sessió plenària que es la seva assistència la, la regidora del grup municipal de competència i unió, la, la, la senyora Dolors Pujol, que és fora de, del país. El punt número 7 de l'ordre del dia és el dictamen relatiu a aprovar l'annex del conveni amb la Diputació de Girona pel desenvolupament del programa de teleassistència. Té la paraula el regidor, el tinent d'alcalde de l'àrea de, de serveis a les persones que engloba serveis socials, el senyor Gent Maria Godoy. Moltes gràcies. Uh, L'anec, senzillament, és... Uh, per ampliar el conveni que teníem perquè després de fer de, de tancar el pressupost d'aquest 2014 doncs falten 268 euros amb 96 cèntims i es fa aquest anex, aquest, aquest conveni i per tant es proposa aprovar eh, l'annex del conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Figueres però el programa de teleassistència i aprovar aquest pressupost per un import medit de 268 euros amb 96 cèntims, 96 cèntims i facultar l laaudia de presidència per la realització dels actes que cauguin. Rebreaquests 200, 200 euros, pagar pagar, pagar pagar I per tant seria apror per unanimitat, i el punt número bus és el dictamen relatiu a aprovar el document anomenat l'Energia de Figueres del 2050, full de ruta. Té la paraula al regidor de Medi Ambient, el senyor Pere Giró. Gràcies, presidenta. Abans de llegir el dictamen, en nom del govern m'ho agradaria agrair als 83 participants d'aquest foro de participació els que van fer les 507 enquestes online sobre energia i ciutat, a tots els alumnes de 5è i 6è que van, que van fer els tallers sobre energia i canvi climàtic, els 13 projectes i els 53 alumnes i 7 professors que van fer el concurs de projectes energètics, els que van participar al concurs de fotografia sobre ciutat, i tots els que han van participar al cicloconferències perquè són els que han creat aquest, aquest road map, aquest full de ruta que el Govern eh, perquè tingués la, la suficient importància l'hem portat aquí a ple perquè el consistori eh, l'aprovi. La Junta de Govern Local del dia 30 d'abril 2012 va aprovar el conveni de preteniat del projecte amb codi 1112 R4 titulat Imaging Low Energy Cities. Aquest projecte està promogut per l'Associació Cities i participen, a més de l'Ajuntament de Figueres, les ciutats de Múnich, Lille, Dobrits, Milton Keyes, Odens, Distrita, Modena i la Hafen University d'Hamburg. Aquest projecte està finançat pel programa europeu Interreg i s'ha desenvolupat durant l'any 2012, 2013, 2014 amb un pressupost total de 1,45 milions d'euros. L'Ajuntament de Figueres ha disposat d'un pressupost d'execució de 111.395,74 euros, dels quals 83,546,81 euros han estat finançats pel, pel programa Interreg i 27.848,94 per l'Ajuntament de Figueres. L'objectiu d'aquest programa és establir una metodologia conjunta a, els, a totes les ciutats participants, de conscienciació a tots els agents implicats, ciutadans, empreses, organitzacions, per a fomentar la nova cultura energètica basada en el foment de l'eficiència energètica, les energies renovables i la producció distribuïda. Aquest projecte s'inscriu dins les polítiques locals de lluita contra el canvi climàtic i el Pla d'Energia Sostenible de Figueres, el PAES, aprovat pel Pla Municipal del dia 7 de gener que es desenvolupa en el marc del Pacte d'Alcaldes que el qual l'Ajuntament de Figueres va adverir al Pla Municipal del 22 de desembre del 2008. Durant aquests anys, el 2012, 13 i 14, s'han vingut desenvolupant aquest projecte Imagin. D'acord amb el programa previst i les indicacions de, de, que el líder i coordinador del projecte, l'entitat d'Energicity, ha anat marcant. D'una banda, el treball d'intercanvi d'experiències amb altres ciutats i entitats europees participants, cinc reunions també de treball intern i coordinació i una conferència final de la presentació de resultats. També s'ha desenvolupat una eina d'edició energètica creada per la Haben University d'Hamburg Danburg, anomenada Assement que permet valorar la situació de cada ciutat en matèria energètica. D'altra banda, cada ciutat ha desenvolupat el seu propi full de ruta, el roadmap per a l'energia del 2050 a partir d'un procés de participació ciutadana. L'objectiu era que la ciutadania i els agents socials debatessin i defecinin el model energètic de la ciutat del 2050. A Figueres aquest procés ha comportat la celebració de tres fòrums de participació ciutadana, l'enquesta ciutadana que he dit abans, la realització la realització del taller sobre canvi climàtic, la convocatòria d'un concurs sobre projectes energètics, els instituts de secundària, un concurs de fotografia sobre ciutat i energia i tres conferències públiques sobre diverses sistemàtiques vinculades a l'energia a nivell local. Les aportacions ciutadans d'aquest procés participatiu ha permès elaborar el document titular l'Energia de la Figres del 2050 que recull la visió del model energètic de les figueres del futur i un full de ruta per assolir-lo. D'aquesta manera es dona compliment a l'objectiu bàsic del projecte que era elaborar de forma participativa un model energètic de futur i un full de ruta per arribar-hi. El, el segon resultat d'aquest projecte ha la redacció d'un document titulat Manual Pràctic de les Ciutats de Baix Consum Energètic, que recull les experiències i metodologia de totes les ciutats participants. En el cas de la ciutat de Figueres, el document l'energia de Figueres del 2050, full de ruta, s'ha traduït també a l'anglès i al castellà, se n'ha fet una edició per la seva empresa de forma revista i així poder ser distribuïda per la seva difusió. També s'ha elaborat un vídeo en versió catalana i anglesa que recull visualment com serà la ciutat de Figueres del 2050. Aquesta comissió informativa proposa a l'Ajuntament ple d'adopti els acords següents. Aprovar el document anomenat l'energia del Figueres dels 1.050 full de ruta 2. Donar compte a l'elaboració del document anomenat Manual Tècnic per a la Ciutat de Baix Consum Energètic 3. Autoritzar la difusió d'aquest document a través de pàgines web municipals així com la seva edició en format revista 4. Donar compte de l'edició d'un vídeo sobre el futur energètic de la ciutat autori... i autoritzar la seva difusió al web municipal al web del projecte Imaging Low Energy Cities així com a les webs de les ciutats participants del projecte 5. Facultar la l'Hacaldia Presidència per l'adopció de tants actes i gestions com calguin per l'execució d'acords anteriors cal dir que aquests vídeos i tot ho presentarem també a tots els participants eh, posteriori de, de l'aprovació d'aquest acord, aquest dictamen. Sí, des del nostre grup eh, quan ens vam presentar a la Comissió Informativa tot el projecte amb, amb imatges, amb un vídeo molt, molt ben fet i molt, molt entenedor Uh, vam estar contents de que en realitat uh, des de l'Ajuntament uh, es creï que el full de ruta ha de ser aquest i que, i que comenci a aplicar les mesures per fer-ho possible però també és veritat que que nosaltres aquí fem política, almenys intentem fer política, i estarem molt atents a que els propers pressupostos realment apostin per això. No n'hi ha prou de fer un full de ruta, sinó que darrerament hem pogut veure en els últims anys com hi havia declaracions de molt bones intencions sobre molts bons temes, que al final han acabat aparcades i s'ha venut molt, molt i molt de fum. Al final el que importa són els pressupostos, i compte quan invertim en això perquè això acabi sigui possible. Per tant, el nostre vot serà favorable, entenem que el document és un bon document i un bon full de ruta, però això no n'hi ha prou. Amb això no n'hi ha prou i, de fet, ja en podrem parlar quan, quan parlem dels propers pressupostos i, si tenim sort, en parlarem de, dels propers, de realment l'Ajuntament hi aposti i s'ho cregui, perquè no n'hi ha prou amb bones intencions. Senyor Font. Gràcies. El, el vot de la CUP serà una abstenció argumentaris semblant al que han manifestat nosaltres eh, estem d'acord amb la immensa majoria de les propostes que surten en aquest document, som conscients d'aquest cap del fisc al recull de les, de les aportacions de la, de la ciutadania de Figueres però li, li, trobem, li trobem mancances mancances que segurament no són tan aplicables a la feina que hagin fet des de la regidoria sinó a la manera com s'ha pensat aquest projecte i entenem que un projecte d'aquesta magnitud amb el pressupost que ha mogut més de 100.000 euros aquí a la ciutat eh, viatges dintre d'Europa per, per, per coordinar doncs, hauria de tenir em, unes conclusions bastant més concretes i, a, i aplicables que no poso uns, uns llibrets que seran molt bonics però que no, acaben, no passen de ser doncs, brindis al sol. Creiem que a, a part d'aquest roadmap del que parlava el llegidor em, hi hauria de, com ha comentat el senyor Monfort, un pressupost eh, concret, assignat, em, un pla d'execució anual començant a partir de l'any que ve de les aplicacions que s'han d'anar portant a terme cada any si volem arribar a en aquest objectiu perquè realment ens el, ens el, creiem, perquè el, el que s'expressa en aquest document és realment ambiciós, és un canvi absolut de la manera com en la ciutat i si l'aprovem però, no però no hi treballem des d'ara mateix doncs mai no, mai no es portarà a terme. Senyora Mata. Gràcies, senyora alcaldessa. Jo, bé, per no repetir els arguments dels companys que em precedien, manifestar que el sentit del nostre vot també serà una abstenció. A nosaltres em que aquest és un document molt bo, és un document excel·lent que jo crec que tota la ciutadania hauria de, de poder veure però ens sembla que és un document que és massa lluny de la realitat, que és un document que està en el plànol de l'acadèmia i no està en el plànol de la política. I jo he dit moltes vegades en aquesta taula que la política és saber prioritzar i de demostrar en fets les coses que es diuen i que s'escriuen. I a nosaltres ens sembla que aquest equip de govern, amb quatre anys, no ha escrit i no, sobretot, perdoneu, no ha practicat no ha practicat pressupostàriament eh, eh, instruments per tal de posar en pràctica aquest full de ruta. Per exemple, aquest equip de govern no ha fet en el centre de la ciutat eh, cap centenar ni cap desena de metres de carril bicicleta. I llavors tenim escrit de, que resulta que l'any 2050 tot el centre de Figueres estarà tancat al trànsit rodat amb motor. Pensem que és important la coherència entre el que els diu que, el, que es vol fer, ni que sigui el 2050, amb el que s'està fent avui. Per exemple, aquest document doncs, ens diu que es Figueres serà una ciutat energèticament autosuficient. Jo crec que tots sabem que això... Eh, és impossible, perquè en aquest moment no hi ha un marc legal. Segurament podem esperar que el 2050 hi hagi un marc legal que ho permeti, però és que aquesta ciutat tampoc ha posat en pràctica accions decidides, com n'han fet d'altres efectes doncs, de posar o sistemes de sistemes eh, extesos en temes doncs, de geotèrmia o, per exemple, sistemes de, de panells solars o sistemes de biomassa. No dic experiències puntuals, com la plaça de Catalunya o com la guarderia de que en tenen, però són tan anecdòtics, tan anecdòtics que no passen de ser això i altres coses que ho han fet per no dir altres coses que no són directament relacionades amb l'energia però és que hem sigut ni tan sols incapaços de complir la normativa europea que ens obliga a reciclar la fracció orgànica, per tant segurament hauríem de ser més coherents l'acadèmia està molt bé, la política és una cosa, la gestió n'és una altra i crec que en aquest document és una barreja barreja de tot i que per nosaltres aquest cronograma no, no s'exemplifica amb accions ni amb pressupostos. Enyor Almedo, Sí, des del Partit Popular nosaltres també farem una extensió pensem que sí que és tot un programa que hi ha unes propostes, la veritat és que sí és una, un, bueno, molt ambiciós tal com ens ho van explicar l'altre dia aquell full de ruta, però clar és a molts anys vista, no? el 2050 eh, també s'ha de dir que bueno, això ha costat, bueno, si no són 100.000 euros hi havia un pressupost, tot i que bueno, es rebarà una subvenció, però tot i així són 30.000 euros que suposarà per les arques municipals, no? Avui tenim tota aquesta gent aquí, doncs no sé eh, queda una mica com dius, no sembla que és tot vendre fum no? uh, sí que diria que bueno, de moment es, en aquí tampoc no es veu res, tal com deia la senyora Mireia Mata, vull dir que hem tingut, hem fet moltes actuacions, uh, després més tard parlarem de l'avinguda Vilallonga doncs ara en, aquell, en aquells moments doncs el carril bici no es va ni, ni posar i això només fa, doncs, va ser de l'anterior, bueno, fa 4 anys no? per tant, vull dir parlar d'aquí de, de la full de ruta del 2050 però ara no hem vist cap actuació el tema aquest de la biomassa, el tema aquest de de, bueno, de l'orgànica a, a pràcticament a totes les poblacions i en aquí, de moment, ni és ni se l'espera, no? Per tant, nosaltres, bé, donar suport no ens podem aventurar perquè veiem que és una cosa molt futura i ens estimem més doncs, doncs fer una, una, extensió, una extensió Gràcies Senyor Giró, si pot contestar, si plau? Sí, a veure, en general, ara eh, és el que deia, ara tenim el roadmap, ara tenim la, el full de ruta, ara tenim el que la ciutadania de Figueres vol, com vol la ciutat de Figueres, és ambiciós, és una cosa que evidentment hi ha moltes actuacions que no són d'avui per demà, sinó són actuacions que hem de començar ara a començar a realitzar amb mica en mica, posant la, granet, granet per fer l'objectiu aquest i jo crec que ara també és el moment amb aquest full de ruta que és amb el govern lo que, que deia en, en el senyor Montfort és analitzar tot aquest full de ruta amb el planning que evidentment en el full de ruta hi és de tota la planificació i en els pressupostos eh, intentar ja començar a fer les actuacions. Evidentment com deia la senyora Mireia Mata hi ha algunes coses que no depenen de nosaltres en principi també des d'aquí el govern veient el que la gent vol Podem anar a lluitar on sigui perquè aquests, aquestes lleis o aquests canvis de lleis siguin factibles, perquè és el que ens ha demanat, ens demana la, la ciutadania. Ara ho tenim. Jo crec que amb els pressupostos també vindran indicats tota una sèrie d'actuacions i eh, crec que jo crec que és un projecte que ens podem fer nostres tots i agafar-lo i, agafar i posar-lo sempre al nostre cantó perquè és el que la, el que la ciutadania vol. Senyora Mata Per insistir i perquè no quedi a doncs, l'imatge que les coses no es fan perquè no depenen de nosaltres jo us posaré un exemple que crec que és molt clar i que clama el cel el passeig nou que fa poquíssims mesos que està inaugurat no té un pas de bicicletes és impossible atenint-se normes de seguretat viària en aquest moment arribar a peu a l'estació del TGB de Figueres Vilafant. És impossible perquè no hi ha vorera. Per tant, com ens podem omplir la boca i dir que farem una ciutat amable amb els vianants i amable amb els ciclistes quan obres que acabem d'inaugurar no permeten ni tan sols l'accés a peu en bicicleta. I això crec que sí que depèn de l'Ajuntament de la nostra ciutat. Per tant, els demano encaridament que ho demostrin amb aquest petit gest. Doncs Passaríem a la votació d'aquest punt. Punt número 8 de l'ordre del dia. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Resultat, senyor secretari, si us sisplau. S'ha menès d'un vot, eh, tres afirmatius, cap negatius i cinc abstencions. Passaríem al punt número 9 de l'ordre del dia que és el dictamen relatiu a aprovar la concertació d'una operació de préstec per l'entitat Caixabank S.A. Té la paraula el primer tenint d'alcalde, regió d'Ixenda, del senyor Manel Toro. Moltes gràcies, alcaldessa. Es tracta del refinançament d'una operació que es havia concertat fa un parell d'anys dins del pla de pagament a proveïdors. En aquests moments l'import restant és de 4.127.000 euros i eh, hem demanat les propostes a diferents entitats bancàries i eh, la millor de totes les presentades és l'ofertada per CaixaBank. Eh, el diferencial que teníem en l'anterior operació era d'un 4 i escaig cent. En aquests moments la rebaixa arriba fins al 0,91%. Això suposa eh, uns 100.000 euros d'estalvi anuals. Per tant, el que es proposa és la concertació d'aquesta operació en CaixaBank, amb el que estalviarem aquesta quantitat i normalitzarem aquesta situació d'un crèdit que era excessivament car per en els moments actuals de mercat. Senyor Font. El vot de la Cupsaló en abstenció, també. Entenem que el cap a la fil que estem aquí aprovant és un canvi en les condicions en què tenim un crèdit i que s'ha molt millors de les que tenim actualment entenem que um, si hem d'estar pagant aquest crèdit és perquè estem um, seguint en la línia d'endeutar-nos a uh, conseqüència de les polítiques econòmiques que es van portar en, en l'anterior mandat um, vam, vam acabar els últims quatre anys amb, amb un rendiment de tesoreria extremadament negatiu i, i d'aquí n'hem de sortir amb el deute evidentment m'hi ve pagar poc, poc interès que pagar-ne molt però ens estem endeutant a tots els figarencs les polítiques que s'han portat a terme l'anterior alcalde. Passaríem a la votació de l'acord. Vots a favor? Abstencions? Resultat senyor secretari? S'han només 20 vots, 19 afirmatius, cap negatiu ni abstenció. Passaríem el punt número 10, que és el dictamen relatiu a executar la sentència 732 de 29 de setembre de 2014 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya relativa a les contribucions especials per a finançar les obres d'execució del projecte d'urbanització de l'Avinguda Vilallonga. Té la paraula al primer tenent d'alcalde, rejudicant del senyor Manel Toro. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, aquesta és efectivament la sentència que s'ha produït sobre les contribuacions especials del carrer Vilallonga. Eh, faré una miqueta d'història per recordar com va funcionar. En els moments en què es produeix eh, l'inici de tot aquest expedient, eh, a més, eh, jo representava eh, l'associació de veïns del carrer Vilallonga, donat que en aquells moments jo era veí d'aquell carrer, i vaig tenir la possibilitat i l'oportunitat de negociar amb l'Ajuntament en aquells moments a l'anterior alcalde, a l'import d'aquestes contribucions especials. A l'import inicial de l'o pujava quel més de 5 milions d'euros, era una obra molt important, que era des de la plaça del Gra fins la rotonda en el que hi ha el in Palace i es pretenia fer el bulevard que en aquests moments ja és una realitat. A l'import de les obres es podia repercutir fins a un percentatge força elevat, de fet, eh, la proposta inicial estava al voltant del 50%, això representava uns eh, 2.700.000 euros que s'haguessin repercutit en els veïns, però fruit d'aquella negociació que es va entablar, el, la repercussió, i aquesta és una dada important, perquè si s'hagués fet aquella repercussió del 50%, en aquests moments aplicant els percentatges dels que està parlant la sentència, el que estarien pagant els veïns serien pràcticament un millor 700, un millor 800.000 euros però que no es dona perquè a l'Ajuntament es va vindre a negociar i a rebaixar l'import d'aquelles quotes fins a al que era pràcticament un 17% del total de l'obra això van ser 700 i escaig mil euros que fruit de l'aplicació d'aquesta sentència que diu que eh, alguns dels conceptes que es van eh, comptabilitzar a dins del pressupost no es tenien que comptabilitzar donat que no és una obra nova sinó que hi havien ja eh, semàfers havien cintat de voreres i havia eh, les tuberies de l'aigua estaven posades i que per tant es tenien que ajustar pressupostos de fet els hi llegiré algunes d'aquestes eh, eh, punts de la sentència perquè entenguin fins a quin punt estem parlant. Primer, el percentatge diu que sobre el total pressupostat suposen les subvencions rebudes, s'haurà de deduir, s'hauran de computar únicament partides o conceptes considerats repercutibles en l'informe municipal, eh, xarxes de baixa tensió, telecomunicació, de gas, senyalització. En els supòsits en què els percentatges repercutibles estimats són inferior al 50%, Hahaurà d'estar-se els percentatges resultants de tal informe: 25% de les obres d'enllmenat, 44 de mobiliària urbà, 8,36 de pavimentació, 36 de demolicions, 31 de seguretat i control de qualitat, etc etc. Per tant, eh, l única dada objectiva i eh, real és que efectivament fruit d'aquella eh, actuació prèvia, el eh, que es via i es va repercutir inicialment eren 700.000 euros i no els 2.700.000 inicials ara en aquests moments, fruit d'aquesta sentència ens diuen que eh, d'acord amb aquests percentatges aquests 700.000 eh, fent aquestes aplicacions de percentatge són 500 mil, dels quals una part ja han estat pagades per als veïns i ara els hi liquidarem aprovarem la liquidació i repercutirem la diferència per tant, aquesta és l'aprovació d'aquest dictamen demanant que es determinin aquestes liquidacions sobre aquesta base nova, que és la que ens fixa d'una manera ja definitiva aquesta sentència. No hi ha cap intervenció. Senyora Mata. Bé, eh, a veure, nosaltres, el, el nostre grup municipal en el seu moment doncs, ja vam ser molt crítics amb el tema doncs, de, del cobrament d'aquestes contribucions en aquests veïns, i ja en el seu moment vàrem manifestar doncs, que ens semblava que s'estava doncs, demanant que els veïns paguessin una obra que en realitat doncs, no beneficiava estrictament el seu carrer, sinó que allò pràcticament és, una, és, una dels, és, un, és un vial d'accés a la ciutat de, de Figueres i per tant eh, ens semblava que era excessiu, com així finalment doncs, aquesta sentència d'alguna manera, no en la seva totalitat, ho ha acabat reconeixent el uh... A banda d'aquest tema concret, doncs que el senyor Toro ens explicava doncs, que representava una minva d'ingressos d'uns 200.000 euros i que l'Ajuntament doncs, segur que ja cobrirà, manifestar la preocupació doncs, perquè doncs, a vegades tenim la sensació doncs, que, de que l'Ajuntament doncs, no, no deixa les coses prou ben tancades doncs, perquè sistemàticament ens van sortint sentències, ens van sortir instàncies superiors doncs, que, que ens insten a rectificar acords presos doncs, en, en aquesta sala de plens o on els despatxos d'aquesta doncs, casa. I això ens sembla que és una cosa preocupant que pot generar dons el malestar, doncs el cost tècnic d'aquest ajuntament i d'altra banda també un sentit de malfiança de la ciutadania de di, ostres, d'entrada denunciem a l'Ajuntament i llavors ja porem el que passarà i això ens sembla ens sembla preocupant. Sí, això que, eh, una qüestió estrictament que em mantendrà el senyor Pere Caselles de que vull fer-li el comentari, la primera part. El fet de que, eh, defensaven que era un vial d'accés i que per tant les contribucions especials no eren repercutibles que el com que la sentència específicament rebutja el que fa és dir que eh, els percentatges, els calcos tal com s'han fet algunes de les parts i fa una revisió d'un pressupost que és quelcom eh, molt eh, extens i que és perfectament factible que ho pugui revisar i que per això he volgut fer aquell apunt l'Ajuntament ja havia rebaixat a un 17% del total de les obres l'aportació dels veïns no un 50, ni un 70, ni un 80 ni un 90 que és a on es podria haver arribat d'aquest 17% a més la justícia que aplica allò que els hi sembla que en resulta d'uns paritatges complexos que s'havien realitzat a instància d'una part i de l'altra, acaba determinant els percentatges que, en eh, al final, un jutge està jutjant sobre qüestions molt tècniques i molt complexes i que eh, bueno, és possible que unes vegades estigui més ajustat que d'altres. Eh, el fet crec que és el que és important és aquella voluntat municipal que es va posar de manifest de negociar i rebaixar els límits que van permetre que el 95% dels veïns d'aquella avinguda donguessin la conformitat i eh, diguéssim que per a ells estava perfecta i que no farien cap mena d'això. Van haver-hi alguns veïns puntualment que no van voler assumir i van interposar una reclamació que els afectaria només en ells aquesta reclamació, perquè la sentència seria d'aplicació només a aquells que varen reclamar. Ara bé, novament l'Ajuntament el que està fent ara és dir, mireu, si aquesta ha estat la resolució eh, de la justícia, tot i que no tindria perquè aplicar-se a tots els veïns, la farem extensiva a tots ells perquè ens sembla que és, bueno, és raonable que si hi ha aquesta resolució eh, no se sentin eh, dim-ne menys tinguts aquells que en el seu moment van donar el consentiment i per tant podrien acabar sent perjudicats per al seu propi consentiment. I se'ls farà extensiva aquesta sentència que no hauria de ser-ho des del punt de vista estrictament legal. Bé, doncs entenc que s'aprova per unanimitat. El punt número 11 és el relatiu a aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament d'una finca al carrer Borrassà 4 per l'estacionament públic de vehicles. Té la paraula el regidor de, de contractació, el senyor Jordi Masquef. Gràcies, senyora presidenta. Es tracta únicament de la pròrroga del contracte de lloguer sobre el solar situat al carrer de Borressat número 4 i que fa les funcions d'aparcament discessori. Com poden veure en el dictamen a les conclusions que és en el que crec que ens hauríem de centrar diu textualment el text la zona a l'entorn del carrer Borrassà i Torres i Bages està en l'àmbit immediatament anterior a la zona central de la ciutat i no disposa d'oferta per estacionament decisiu de vehicles fora de la calçada el solar esmentat que porta quatre anys a disposició de la ciutadania per a l'estacionament d'estacionament de vehicles ha donat resposta a aquesta mancança des del primer dia. L'ocupació mitjana de l'estacionament ha estat sempre propera al 100%, la qual cosa confirma la demanda d'estacionament de la zona i l'interès públic per mantenir la seva dedicació per l'ús actual, estacionament de vehicles. Per tot això es considera dient i d'interès pels ciutadans, d'acord amb les directius del Pla de Mobilitat Urbana de Figueres, continuar disposant d'un solar per estacionament dissociu de vehicles a la zona. Llavors, visc que eh, és d'interès per l'Ajuntament a provocar la pròrroga el contracte d'arrendament, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Promoció Econòmica proposa al pla de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents. Primer, aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament per estacionament públic de vehicles del carrer Borrassà número 4 amb l'entitat bueno, Unim Sociedat per a la Gestió d'Activos Immobiliarios, representada pel senyor Antoni Eubià-Pasqual pel termini de dos anys addicionals a la forma i condicions Eh, proposats i dels facultats a l'alcaldia presidència per l'adopció de tants actes i gestions que calguin per a l'execució dels acords anteriors Entenc que tothom... Senyor Caselles. Sí, gràcies, nosaltres hi votarem a favor senyor... So però voldríem fer-hi un matís. Efectivament l'ocupació és del 100% és veritat. que nosaltres ens agradaria demanar és que el govern per aquest pàrquing i per d'altres zones de la ciutat pugui estudiar aquest pàrquing i eh, a la nit és necessari per als veïns però és veritat que en part s'ha convertit doncs, en una zona d'estacionament que no hi ha massa rotació sabem que hi ha alguns, alguns municipis ara a la ciutat de Barcelona per exemple que estan habilitant sistemes d'aparcament que obliga a fer rotació sense, sense zona blava, no sé ben bé com funciona, això els tenis haurien de buscar-ho però sé que, va, sé que va amb un codi QR i el, i el mòbil, tampoc jo no, no puc donar cap lliçó de... Va? Però donat que aquest pàrquing doncs, és necessari, sí que a la nit es, et considerem que és bo que s'utilitzi a disposició, però durant el dia crec que seria una bona zona per intentar implementar algun sistema de mobilitat rotatòria que no agravés, doncs, la, que no fos una zona blava, perquè ens entenguem des d'aquí aquesta, aquesta patícia. Senyor ah, sí, senyor Casadellas, en relació al seu comentari en, en una trobada que l'alcaldessa va tenir amb els, amb els veïns de la zona li van comentar exactament el que vostè comenta i estem estudiant la possibilitat de eh, mitjançant alguna fórmula que no sigui la zona blava perquè la zona blava no es permet implementar en, en, només es permet implementar el que es considera via pública pues fer exactament el que vostè diu i per tant eh, afavorir diguem, en, els, en els veïns residents de la zona perquè sí que és veritat que com ve el tècnic, de, el tècnic diu el, el, la, la mitjana d'ocupació és eh, del 100% Seria amb el que són assumptes urgents. Hi ha dues mocions proposades. Totes dues versen sobre la mateixa temàtica. Una és proposada conjuntament per als grups municipals de Convergència i Unió d'Esquerra Republicana de Catalunya, de la candidatura de la Unitat Popular, de la CUP, de l'Acció Municipalista de Catalunya, l'AMC, a l'Ajuntament de Figueres en relació a la moció de la declaració de responsabilitat pel nou n En relació a aquesta moció, jo mateixa, en representació de tots els, els grups municipals que la, que la subscriuen, he de es posa el següent. Els dies previs a la celebració de la jornada del 9-N, organitzacions d'ultradeta van interposar querelles contra el president de la Generalitat, la mesa del Parlament i alguns membres del Govern. Igualment, el fiscal general de l'Estat, el senyor Eduardo Torres Dulce, en diverses declaracions va manifestar la intenció d'interposar una querella contra el president de la Generalitat i alguns membres del Govern si no s'aturava l'organització del 9-N, tot i que finalment no la va interposar. Passat el nouena i en la mateixa línia, el fiscal general ha pressionat la Fiscalia de Catalunya perquè interposés una querella. En més de tot això, la presidenta del Partit Popular a Catalunya, en unes declaracions difoses pels mitjans de comunicació, va donar a entendre que la Fiscalia actuava al seu dictat, cosa que, es posa, en, que, que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret. A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre, els fiscals de Catalunya van decidir per unanimitat no interposar aquesta querella, atès que entenien que no es donaven raons jurídiques que ho motivessin. Llun, lluny de renunciar a les seves pretensions, el fiscal general va reunir la Junta de Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió i acabar interposant una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del Govern, Joan Ortega, i la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, per la presunta comissió de delictes de desobediència, de prevaricació, de malversació i d'assortació de funcions. És evident que ens trobem davant d'una clara persecució política per part del govern de l'Estat, a través del seu braç executor, que en aquest cas és la Fiscalia, en una clara instrumentalització de l'Estat de dret al marge de qualsevol raó jurídica. La jornada de participació del dia 9-N va ser possible gràcies als més de 40.000 voluntaris que van destinar unes hores, seu, de, unes hores del seu temps ha fet-la possible i, per tant, l'èxit es deu a la ciutadania, com en anteriors ocasions s'ha mobilitzat a favor de les llibertats del país. També va ser possible gràcies a la col·laboració d'alcaldes i regidors que van destinar aquestes hores i que, amb la seva complicitat, van facilitar infraestructures tècniques per celebrar la jornada de participació del dia 9 de novembre. La querella contra els membres del govern és representativa, ja que davant de la impossibilitat i la racionalitat de presentar-la contra els voluntaris, la Fiscalia General es dirigeix contra membres del govern. A la vista dels fets i per aclarir qui són els autèntics responsables de la declaració de la jornada, cal que aquests siguin coneguts a través de la seva declaració en seu judicial. Per tot allò exposat anteriorment, els grups que afiguin a l'encapçalament de la moció proposen al ple l'adopció dels següents acords. Primer, que els regidors que votem a favor de la present moció varen participar activament en la celebració de la jornada del 9N i, per tant, assumim totes les responsabilitats que se'ns puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que s'imputin al president de la Generalitat i altres membres del govern derivades de l'organització i l'execució del citat procés democràtic. Segon, comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya els efectes corresponents al govern de la Generalitat de Catalunya. Aquesta és la moció proposada per la l'Associació de Municipis per Independència que se'ns ha tremès i que subscrivim als grups municipals que he citat a l'encapçalament, que és Convergència i Unió, és Republicana de Catalunya, la CUP i l'Acció Municipalista, l'AMC, a l'Ajuntament de Figueres. Alguna intervenció, senyor Montfort? Sí, bé, primer de tot, eh, dir que la moció tal i com està expressada, no és la que nosaltres haguéssim, no és la que nosaltres haguéssim proposat, perquè al final cap el que crec que estem fent és rebutjar eh, l'actitud del govern espanyol, eh, intentant, intentant judicialitzar un, un procés de participació en el qual eh, molta gent hi, hi hem hi hem participat. De fet, el grup socialista ha presenta una moció que crec que en el fons reflecteix molt millor el sentiment de la majoria de la majoria de regidors municipals que estem que estem aquí representats. Ha uh, dit això i di una altra cosa també, és a dir, uh, participar activament de la jornada. A veure, ja ho és de votar i jo des de la meva condició de portaveu de grup municipal d'iniciativa vaig estar interessat en tot moment en que l'Ajuntament de Figueres posés totes les facilitats perquè els seus ciutadans poguessin votar i poguessin participar d'aquest procés participatiu que es convocava des del la de la Generalitat ara, participar activament bé, si, si això s'entén participar activament, jo com a regidor hi vaig participar activament dit això dit que no és l'emoció que jo hagués presentat Uh, i que sobre veig uns tics de voler defensar una actitud del govern de la Generalitat que des del meu des de la meva posició no ha sigut la correcta sinó que jo crec que el que hauria d'haver fet és defensar a ultrança l'acord per fer la consulta que en un primer moment havien acordat tots els partits polítics uh, pel pacte de que ha de decidir representats a la Generalitat de Catalunya el meu vot serà favorable però diguéssim que és un sí i m'acopiaré una mica de la CUP és un sí crític Val, jo hi votaré perquè entenc el que està dient entenc que al fons el que estem fent és criticar una manera de fer de l'estat espanyol però també dic que em sento molt més còmode amb la moció que presenta després el grup socialista que no pas votant a favor d'aquesta Senyor Font Gràcies uh, el vot de la CUP serà serà afirmatiu coincidim bastant amb el que diu el senyor Manfort, en el sentit que el 9N que va ser en el 9N que no ens agradava, però entenem que la moció no va tant en aquest sentit, sinó que va molt més en el sentit de donar recolzament a, a gairebé 2 milions i mig de persones que van fer un gest de desobediència aquell dia anant a votar sabent que tenim l'Estat en contra. Entenem que la desobediència va ser un, un gest imprescindible aquell dia, em, perquè hi ha una part important, no podem acabar de saber quina, però ha una part important de la societat que no està d'acord amb les lleis vigents pel que fa en el, en el marc nacional en el que ens trobem, però una, una desobediència que entenem nosaltres que s'haurà de fer servir bastant a, a partir d'ara, sobretot a partir del moment en què la, el Partit Popular a Madrid apreu la llei Mordassa que estan acabant de, de lligar em, i, en el, i en el futur proper en una societat en què tenem que cada cop és, és menys democràtica i en la qual l'opinió de les persones cada cop compta menys. Ens trobem d'aquí una no gaire amb la del TTIP a, a nivell europeu, cada cop les multinacionals tenen més poder que no pas els, els parlaments i per tant que la solidaritat popular. I entenem doncs que aquest gest de, de recolzar la desobligència que de fa la, la societat és absolutament imprescindible. Senyora Mata. Gràcies, senyor Calera. Bé, segurament tampoc no és l'emoció que hauria escrit jo però és que ja a vegades quan és mig matí també m'estic penedint de la roba que m'he posat a primera del de matí i jo crec que la política no es tracta tant de dir això és el que jo hauria fet en aquell moment sinó de buscar els punts comuns del que podem fer entre tots i que tots ens satisfà més per tant jo crec que es tracta d'anar a buscar sempre el mínim comú denominador uh, Jo sí, jo m'autoinculpo uh, en nom dels més de 9.000 persones que van anar a votar uh, a Figueres i per què ho faig jo? Doncs perquè jo he tingut el el privilegi de ser elegida com a portaveu d'alguna cosa pels meus ciutadans i crec que ara, com a tal, me toca donar la cara per a ells. Per tant, si vol anar a buscar el president Mas, no perquè sigui l'Artur Masi Gavarró, sinó que perquè és el president del nostre país, perquè la majoria de gent ho va voler, doncs eh, se li ha de donar suport. I si es volen venir a, buscar, a tota la gent que donem suport en aquesta moció, doncs jo sí, jo faig un pas endavant, dono la cara. A més a més, confesso que no només vaig anar a votar, sinó que vaig anar a totes les reunions que vaig poder, vaig anar a fer enquestes, vaig repartir milers de xapes, vaig anar a embolicar arbres de color groc, també els ha de a desembolicar m'agradaria aquí recordar que la feina que ha fet la ha sigut una feina molt bona de eh tota la ciutat i desdecorar-la, crec que no, no crec que aquest ajuntament ha rebut cap de, de que s'han fet malbé coses, de que ha quedat la ciutat bruta, que hi ha llocs per, per recollir. Per tant, jo sí, jo he fet tot això i ho he fet molt orgullosa, i no en nom propi, sinó nom meu i dels dos, com deien Joan, dels dos milions, dels trescent mil ciutadans que van dir, jo vull anar a votar i crec que hem de donar la cara per tots i cadascun d'ells. Sí, gràcies, senyora Félix. Nosaltres avui, el grup socialista, ens abstindrem, eh? ens abstindrem en aquesta moció entenem que és una moció i podríem compartir el fons i, la, i la, fins i tot la necessitat doncs, que fem un posicionament polític per això, per això després en presentem una altra d'on ve aquesta, aquesta moció doncs, a la presentació de la querella i nosaltres estem radicalment en contra de la presentació d'aquesta querella perquè obeix, entenem, doncs, a una instrucció política Mai de la vida podem oblidar que al final el fiscal general de l'Estat depèn directament del Ministeri de Justícia, així ho diu l'Estatut, la llei de l'Estatut de la Fiscalia i tampoc podem oblidar i crec que ha sigut potser la cosa més evident perquè estem fent política i els gestos són importants, tampoc podem oblidar les afirmacions de la, de la presidenta del Partit Popular, la senyora Sánchez Camacho doncs quan es ventava o o explicava doncs, la seva relació amb la Fisca no? però nosaltres no hi donarem suport per algunes raons que, que ens sembla dients i que volem comentar a pesar de que no, eh, no ho diuen al text que eh, podríem conèixer com a moció de l'autoinculpació i per nosaltres parteix d'un supòsit equivocat que és una assunció de culpa i nosaltres considerem que culpa no n'hi ha de ningú ni del president de la Generalitat ni de ningú i pensem que fent mal fet de donar nos la d'assumir-ho simplement era un procés participatiu previst legalment en una part de la llei no impugnada, si, no si no ho tinc mal entès i si ho tinc mal ja em corregiran i per tant, em sembla que d'alguna manera és perpetuar aquest conflicte que entenc entenc i si de posar en una balança les culpes, doncs per mi em vindrien moltes més del govern central que no del govern d'aquí però, com els deia, hi veiem un, en aquesta moció un suport a l'actuació del president de la Generalitat, que en moltes coses ha estat bona, jo reconec que té un, un paper molt difícil en tot això, però també, també i, to, i hem trobat a faltar, des dels socialistes en general i, i els de Figueres potser en especial, doncs, una mica més de mà esquerra ja no en la relació amb Madrid, que això és molt complicat mentre no canvi govern, sinó fins i tot amb la relació amb una part de catalans, alguns dels quals doncs, hem, anat, hem anat a votar i som del, del si no i del federalisme i tot això que és tan complicat avui però hi veiem una mancança en la relació amb nosaltres i per tant doncs, eh, això ens impedeix, ens impedeix doncs, poder-hi eh, poder votar. També defensem sobretot com us ho diria eh, la situació és fàcil nosaltres quan hem arribat ens agradaria que el president hagués fet les coses diferent que hagués negociat més, que hagués negociat més amb els catalans i fins i tot a Madrid, però sí que vull deixar i és ben evident que el grup socialista a Figueres quan ha hagut de triar entre votar o no votar ha sigut molt clar quan ha hagut de triar entre exposar símbols de qualsevol tipus ha sigut molt clar però aquesta moció per nosaltres de passa el que té a veure amb el dret a decidir i constitueix més aviat una defensa d'una determinada actuació política que en algun dels seus extrems no compartim i per aquest motiu doncs ens abstindrem i llavors us presentem una moció que intenta reflectir d'una manera clara el nostre paret Gracias. Señor Olmedo. Sí al nostre partit eh, no hi donarem suport, nosaltres també donem la cara tal com deia la Miriam Mata, nosaltres també la donem i votarem que no, no? Eh, nosaltres aquí a Figueres a totes maneres a diferència del senyor Pere Caselles, no hem tingut mai que triar perquè sempre hem sabut que el nostre vot doncs, en aquest aspecte seria el, el no i el contrari no? i també una cosa, espero que ell diu que ojalà canviï el govern espero que tardi molt a canviar el govern i que no el partit socialista no torni a governar amb molt de temps en quant a aquesta moció sí que voldria dir que els governants que són responsables d'exigir els ciutadans complir les lleis, també tenen que donar l'exemple en fer allò que, que ells mateixos exigeixen gràcies i també dir que nosaltres no vàrem anar a votar també Bé, eh, fet el torn d'intervencions a mi te m'agradaria dir en nom del, del grup municipal de Convergència i Unió que compartim certs extrems eh, que s'han exposat per part dels altres us municipals que subscriuen la moció no compartim el manifestat per la CUP en quant que no, no entenem que és un supòsit de desobediència el que van fer el 9N en cap cas sinó que va ser un supòsit de participacions ens culpem de, de participar en un procés de participació si això en el seu cas és in, in, interpretat com a, com a delicte per tant el nostre vot favorable, que serà favorable en aquesta moció, parteix de que no és adient, que no és escaient la querella en aquest sentit es van, es van manifestar els fiscals de Catalunya de que no veien raó en jurida que és per interposar una querella fins que van ser instats per relació jeràrquica pel fiscal general de l'Estat per tant, el pressupòsit de desobediència no l'entenem nosaltres vam fer un procés participat... van participar com a ciutadans com a regidors en un procés participatiu que entenem legal i que entenem lícit i que en tot cas eh, el temps ja decidirà en un bon criteri en aquest sentit és per aquest motiu que el grup municipal de Convergencia Unió dona suport a aquesta, a, també s'escriu aquesta moció en el sentit de culpar-se de participar en un procés participatiu Passíem a la votació al primer lloc de l la urgència. entenem que s'aprova l'urgència per unanimitat i passaríem a la votació de la moció. Vots a favor. Vots en contra? abstencions. Resultat, senyor secretari, si us plau. Som més eh, vot, 15 positivs, tres negatius i dos abstencions. Aprovada aquesta moció, presentaria Passaríem a la presentada pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya en relació a la querella presentada per la Fiscalia General de l'Estat contra el president i altres membres del Govern de la Generalitat de Catalunya. Té la paraula el portaveu del grup municipal socialista, el senyor Pere Caselles. Gràcies. Uh, Catalunya, moció en relació a la querella presentada per la Fiscalia. Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. Aquest fet s'uneix el problema de fons que pateix la societat catalana i d'insatisfacció profunda d'amplis sectors de la població sobre l'actual relació entre Catalunya i Espanya. La decepció que va suposar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, després que el poble de Catalunya exercís el seu dret a decidir votant i aprovant-lo, s'ha vist agreujada per la percepció d'un tracte fiscal injust, l'erogia de l'autogovern causada per la política del govern del Partit Popular i les incomprensions i els atacs oferts per elements tan essencials com la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre sistema educatiu. Aquest malestar s'ha expressat de manera molt significativa en les diferents manifestacions demanant canvis profunds que permetin superar precisament aquest malestar i en exigència cada vegada més creixent, creixent d'exercir el dret a decidir del poble de Catalunya hem de lamentar però que davant d'aquest repte que és eminentment d'ordre polític el govern espanyol hagi respost indicant a la Fiscalia General de l'Estat la presentació d'una querella contra el president de la Generalitat la vicepresidenta del Govern i la consellera d'Ensenyament per tot això el grup de Figueres proposa al plaer de l'Ajuntament de Figueres l'adopció dels, eh, dels següents acords primer, manifestar que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi institucional actual que no passi pel diàleg com a condicions indispensables i prèvies a una solució estable que inel·lutivament haurà de ser sotmesa al vot ciutadà. Segon, rebutjar qualsevol intent d'exigència i responsabilitats en relació al procés participatiu del 9 de novembre, que se situa en la línia d'actuació del Govern del Partit Popular, de criminalització de les mobilitzacions ciutadanes i mostrar el suport de l'Ajuntament de Figueres, al president de la Generalitat, a la vicepresidenta del Govern i a la consellera d'Ensenyament. Tercer, comunicar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Govern espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris. A l'Associació de, de Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya. Senyor Font. Gràcies. Sí, com hem manifestat en, en Junta de Portada us si poguéssim votar em, per separat els, els diferents punts, els punts dos i tres, nosaltres els podem subscriure perfectament eh, rebutjar la querella i descomunicar-ho amb la, la, la discapància el tenim al punt número 1 em, no perquè tinguem res en contra de, del diàleg o de la negociació del pacte però <coughs> tenem que es pot dialogar amb una paret i, i s'ha dialogat durant molts anys i ha arribat un punt en què ja, torno un mateix que abans una part important de la, de la població no podem ser saber quina perquè no podem votar però una part important de la població que creu que aquest escenari està, està superat I, i entenem que el diàleg no es pot fer servir per justificar l'immobilisme i no es pot eh, obligar a la gent a no moure's fins que l'altra no vulgui dialogar si l'altre no vol dialogar entenem que ens hem de moure, i en cas de que hi ha un moment en què sigui una majoria social provada, sigui en un referèndum o en unes eleccions, que vol crear un, un nou estat, tornarem a intentar dialogar sobre la, la manera en què fem aquest, aquest procés. I a altra vegada, si no hi ha intenció d'agradar-ho, doncs hem de lligar endavant com a poble a movent. Diàleg sí, sempre, però mai no ens podem limitar el diàleg al fet de, de moure'ns. Senyora Mata. Gràcies, senyora alcaldessa. Uh, no hi ha cap expressió d'aquesta moció que sigui contrària al nostre pensament. Per tant, el sentit del vot ha de ser, ha de ser favorable. Ara bé, tenim la sensació de doncs, que, com, com es diu ara darrerament, aquesta moció va com, diguéssim, tres pantalles en endarrere, no? perquè el diàleg s'ha provat, provat tant com 17 vegades que el govern català ha demanat a l'estat espanyol per poder dialogar. Per tant, si n'hem de provar 18, val, però diguéssim 1.118 tampoc no cal. Per tant, quin és el, di quin és el diàleg que jo m'afiguro i quin és el diàleg que jo imagino quan aixequi la mà per votar a favor d'aquesta moció? Bé, a vegades passa eh, que si no t'entens amb el veí de la dreta, millor t'entens amb el veí de l'esquerra. Per tant, intentarem fins on es pugui doncs, dialogar, potser la 18a vegada, ser generosos, però és que si no podem parlar amb, amb l'estat espanyol, doncs ens anirem a parlar doncs, amb les Nacions Unides, amb la Unió Europea o amb qui calgui. Que, o amb qui calgui Senyor Borrego Gràcies, Gràcies senyor president A veure, eh, senyor Senyor Casellas, suposo que aquest estatut que vostè ofereix és el mateix que el president de la Comissió Constitucional a la seu nommerat, el senyor Alfonso Guerra va dir, no l'hemos hipillado com un carpintero clar, eh, tenim jo la veritat la seva posició no l'hem tesa, no tesa mai però a vostès que són un partit de responsabilitat de govern de l'Estat clar, vostè suposo que amb el senyor Afonso Guerra són del mateix partit, suposo eh, però jo no sé si són el mateix partit o vostè sembla que pensi igual que aquests companys que s'han marxat a formar altres agrupacions la veritat és que ja el molt contents de la seva actitud la veritat és que continuen vostès així, de cap d'estupendament des però jo crec que haurem que reflexionar ja que eh, hi ha una dintre de l'any que les eleccions generals eh, vostès opten aquesta, en... possiblement esperem com diu ha... la senyora Romero, a molts anys que no, però bueno vostè haurem de tenir aquesta de fer-ho i demostrirem una responsabilitat i jo crec que està molt bé que, fer tot això però han eh, que ser molt coherents Miri, aprofitem ja per demanar ja que vostès han perdut també de qüestions de municipals que en comissió informativa ja fa un parell de comissió ens vaig demanar que es facin arribar les despeses que ha fet el govern municipal sobre el 9-N inclús la, la carta que vostè la a la alcaldesa va enviar tots els ciutadans Es faria que sí que demanem ara per ple que ens facin arribar totes aquestes despeses que ens ha costat a tots els figarencs en qüestions que afecten a una part no recordem que aquí no podem vostès parlant ningú es pot apropiar del barbara ni de Catalunya ni dels catalans som tots catalans i catalanes i volgué aquí posar-se unes etiquetes o etiquetar-les de, de davant això està molt malament eh, vostre senyor Cosellas com altres són advocats aquí s'aprenen unes accions judicials però és que pot venir democràcia sense justícia quan la justícia deixa d'existir tampoc hi ha democràcia potser després que hi ha democràcia es converteix en qüestions que alguns partits que vostès van per l'esquerra que els hi vénen els agradaria per tant eh, crec que posin eh, doncs vostès una miqueta de seny i poso posat que nosaltres votarem en contra de qualsevol dels tres punts d'aquests presentats gràcies el portaveu del grup municipal de Convergència moltes gràcies dos um, apunts per als dos extrems un uh, amb el sentit de que fer política cops de querella criminal és una mala manera de fer política i l'altra era una frase, una idea que Font Klausiewicz en el seu principal tractat deia que eh, la guerra és la continuació de la diplomàcia per altres mitjans eh, ni una ni l'altra és a dir, eh, hem de eh, tindre sempre oberts els canals del de, diàleg i la negociació per arribar en els objectius que tenim traçats perquè eh, tots ho hem dit en aquí eh, és necessari arribar en aquells llocs en els que volem arribar de fet eh, quan a s'obre aquest procés de participació ciutadana el dia 9 de novembre és perquè hi ha un intent de saber i de conèixer i de eh, comptabilitzar quanta gent està amb aquesta línia i eh, hi ha hagut negatives anteriors a fer-ho per a altres mitjans subjectes a la normativa legal. I per tant, el govern de la Generalitat de Catalunya, en el que en aquest moments hi tenim imputat en el president i un altre membre, la Prisa presidenta, que també és de Unió Democràtica i hi ha participat molt activament i de fet ha presentat els resultats definitius avui mateix, es troben i... Eh, determinen què fer aquest procés per conèixer eh, és un procés participatiu un procés per dir escoltin senyors del govern eh, del gobierno de l'Estat. mirin aquí hi ha tanta gent que això ja no és una qüestió de eh, situació legal aquesta és una qüestió de legitimitat democràtica i hem de compatibilitzar-les una amb l'altra en aquest moment ja s'obre la taula un gran eh, un gran pes ciutadà que ha dit en voldríem, volem que eh, tingui accés a la legalitat vigent una manera d'expressar-nos i poder dir definitivament això. I això ha ja sortirà després del que tingui que sortir però té que mantenir-se aquesta via de la negociació i del pacte i avançar en aquest sentit i des de llavors oblidar retirar aquestes querelles criminal que el que fan és eh, embardissar, Negar aquest dret que tenim com a ciutadans per poder eh, expressar la nostra voluntat democràticament. Per tant, per, per això també votarem a favor d'aquesta proposta que presenta el Partit Socialista, perquè entenem que s'han de mantindre obertes totes les vies eh, i eh, no arribar mai a cap dels extrems eh, i eh, tenen que entendre com ho entendran com si no ho entenen de la manera normal serà pues, perquè canviarà el govern de Madrid eh? perquè els ciutadans votaran i votaran que volen algun canvi perquè volen diàleg i això s'està manifestant políticament al tempo mm. Doncs passaríem a la votació d'aquesta moció per punts separats. Bueno, en primer lloc la votació de la urgència aprovada per unanimitat i votaríem separadament el punt primer i conjuntament el punt segon i tercer. El punt primer separat i el segon i tercer junt. Vots a favor del, del punt primer. Vots en contra. Abstencions i ara votaríem al punt segon i tercer, vots a favor? Vots en contra? Resultat, senyor secretari, si us plau. En tots els casos hem menys un vots. en el punt primer, eh, 16 a favor, 3 en contra i una abstenció. I en els punts 2 i 3, eh, 2 meses, 17 a favor, 3 en contra i cap abstenció. tindríem acabat l'apartat d'assumptes urgents, no havent-hi més mocions d'urgència i passaria amb el de precs i preguntes. Senyor Gratacos. Gràcies, alcaldesa. Eh, jo, de fet, tinc dues preguntes, no per aquí de govern, sinó per Partit Popular. I, bueno, m'estimaria més fels del senyor Borrego, perquè el senyor Borrego l'ofaria vostè aquestes preguntes perquè crec que els entendrà vostè a la primera i perquè això del meu paret té més escritari que la resta dels seus companys li recordo que són preguntes i que si vostè ben lliure de contestar-los o no perdoni, uh, em sembla que per indicació sí, és que em sembla que el regalment regal sí. municipal diu que les preguntes han de ser dirigides a l'equip de govern sí. així, uh, no he dit res jo faré per una Sí, haurà de fer-ho un altre fòrum però sí, sí. en el plenari, diguéssim, per reglament són pre preguntes dirigides a l'equip de, de, de govern Alguna pregunta per l'equip de govern, senyor Gratacos? No, per ara no, gràcies Molt bé, uh, senyor Monfort Sí, en el ple del mes de febrer, crec que va ser es va provar una moció per sancionar els bancs que tenien immobles permanentment desocupats en el ple del mes de juliol des d'aquest grup municipal vam preguntar a la regidora d'habitatge que ens informés sobre els expedients que s'havien obert i la regidora d'habitatge en aquell moment ens va dir que no ho tenia en aquell moment i que ens ho faria saber més tard ens va dir que hem confirmat que no n'hi havia cap aleshores bueno, ara han passat des del mes de juliol 5-6 mesos i tornem a preguntar que si ens pot dir quants expedients hem obert en aquests bancs si s'han multat i tal com han fet a altres ciutats com Girona i com, i com Terrassa. I si pensen donar compliment a la moció que es va aprovar en el pla de Figueres. Senyor Font. Sí, n'ha de el mateix, sobretot pel fet que es mateix els molt fort, de que està sortint a la premsa les últimes setmanes, de que altres ciutats sí que estan començant a muntar a multabans, enteníem que aquí encara eh, no era possible perquè el procés legal era molt llarg i molt complicat llavors entenem que suposo que si a d'altres ciutats ja, ja està començant a passar doncs també ho podem fer aquí Senyora... Què fem? fem tota la ronda Val, eh, sí, val, com que s'han feixit els dos, però en tot cas, senyora Trilla, si contesta tant a la d'Iniciativa com de la CUP. Gràcies, alcaldessa. Els gener es començaran a enviar els primers requeriments. Senyor Monfort. Sí, la pregunta és de quants, de quants requeriments estem parlant. Senyora Trilla. Doncs el número aproximat li podré dir el mes de gener. Val, I què entenem per a un requeriment, exactament? De requerir per sancionar Dir en els habitatges que fa dos anys que coneixem que està tancat de, que estan en aquesta situació, formaran les al·legacions i s'iniciarà el procediment administratiu. Proposta de sanció. penyem un far. Sí, no, entenc, a perquè ho entengui bé, una proposta de sanció, és a dir que des de l'Ajuntament hagi hagut una sanció per haver complert una, una, una moció aprovada en el, el Pla de l'Ajuntament de Figueres i ja se'ls envia diguent, vostès han tingut aquest pis eh, desocupat durant tants anys i l'Ajuntament de Figueres li aplica aquesta sanció i aquesta sanció recorrerà, és això? Vull dir, se se'ls enviarà directament una sanció o se'ls avisarà de que, si no, de que si no compleixen i alliberen aquest pis se'ls requereix en primera instància perquè ells han de poder al·legar perquè fa dos anys que tenen el pis tancat perquè igual tenen a la venda o no li tenen i han de poder fer les seves al·legacions és el procediment administratiu Bé, aleshores des del meu grup municipal els agradaria saber perquè altres ciutats que han aprovat aquesta moció més tard que la ciutat de Figueres ja han començat a tenir aquests expedients oberts i a sancionar bancs i en canvi des de l'Ajuntament de Figueres que tenim aquesta moció gairebé aprovada des de fa un any tots just estem en el punt de que estaven enviant requeriments de que lliveryen aquests pisos, que si no seran sancionats. M'agradiria saber si ha sigut per culpa que de que l'administració de Ajuntament de Figueres no funciona correctament o que no s'ha no prestat prou atenció al compliment d'aquesta moció aprovada pel pla de de l'Ajuntament de Figueres. Sí, senyora Trinas, s'ha trigat a detectar els immobles tancats i els immobles que feia dos anys degut a la contrastació de dades que ja es va explicar en el seu moment. Gràcies, senyora alcaldessa. Si m'ho permet, eh, jo respecte al, al tema que es comentava ara, eh, jo trobo vaja, absolutament lamentable l'extraordinària dificultat doncs, que tenim en, en, en fer realitat les accions doncs, que afecten a les persones i que, són, que serien respostes a problemes dramàtics. Jo vull recordar aquí que fa dos anys que tenim diners i voluntat política de comprar habitatges de protecció oficial i no ho podem fer. Fa un any que vam aprovar una moció que deia que posaríem diners per fer la soberia urbana i no s'ha fet. I fa un any que vam aprovar que sancionaríem els bancs que tenen habitatges buits i no ho vam fer. Jo també conec el procediment administratiu, de la mateixa manera que conec ajuntaments que això ho fan per procediments d'urgència. Com... Crec que hem de reconèixer que aquest Ajuntament té extraordinària capacitat per reaccionar davant de certes inclemències o de certs temes sobrevinguts. Crec que amb aquest tema som d'una extraordinària lentitud, inoperància o el que sigui. Segurament que és un problema de tots, però hem de buscar sí o sí la manera de, de resoldre-ho pel que fa a la pregunta concreta que volia plantejar. Uh, aquesta setmana uh, la Generalitat doncs, està treballant amb un procediment uh, que el que intenta és superar uh, la, la, el recurs que va um, posar l'estat espanyol per les lleis de contra la pobresa energètica. Aquest és un tema doncs, el qual també hem parlat altres vegades en aquesta taula que és un tema molt, molt, molt preocupant a la nostra ciutat. Jo vull demanar en aquest govern donc que un cop s'aprovi per urgència eh, aquesta posada aquest aquest decret que serà de la Generalitat donc que com a ajuntament de Figueres donc eh, es facin eh, accions de comunicació directament als usuaris de serveis socials als casals de la gent gran i a tots els col·lectius que puguin estar afectats perquè moltes vegades són capacies que, que el govern aprova una llei però que llavors els, els eventuals beneficiaris justament perquè són gent que ja tenen prous problemes en, en sobreviure el seu dia a dia no s'arriben a, a assabentar per tant de manera que es fos prou, i que just el dia que s'aprovi la llei doncs ja fem una acció de, de comunicació i d'acompanyar a les persones que puguin ser beneficiàries d'aquests ajuts de la Generalitat contra la pobresa energètica Recollim el, el PREC i en, en, en absència de la regidora de serveis socials Dolors Pujol respon jo mateixa Recollint aquest prec i comprometem-nos a aportar lo a terme tan punt aquesta alternativa al decret de pobresa energètica que sembla ser que és, un, que és un acord fruit del propi pacte entre la Generalitat i les empreses energètiques o de subministrament energètic, doncs recollim aquest prec, però recordar que des del, des del pressupost municipal s'estan fent esforços per atendre aquells casos puntuals que ens arriben de possibilitat d'impagament de factures de llum, de bombones de votar, de subministrament d'AEA, que en aquest cas és més fàcil perquè és la la pròpia empresa municipal i tot allò realment que s'entén que és emergència, totalment emergència. No obstant, eh, sí, eh, quan tinguem aquesta mesura alternativa en aquell decret que hauria facilitat la vida a molta gent, doncs eh, comunicarem en els aforaments oportuns o, o que sigui més, més fàcil que pugui arribar a la gent eh, la, la seva vigència. Senyor Caselles. Sí, gràcies senyora Felip, uh, volia fer-vos una pregunta en relació a una preocupació com va traslladar, traslladar un veí de Figueres uh, present en aquesta sala en relació a les obres, a les obres que s'estan executant en els, en els carrers a veure si s'han començat aquestes obres abans de que finalitzés el període doncs, que, que s'hi podien fer al·legacions i si això ha estat així com és entenc que hi ha urgència però que bueno, aviam què ha passat Gràcies Senyor Felip, si contesta, si us plau? Aquestes obres concretament a la plaça del Gas va presentar una navegació de Joana Uba un registre d'entrada nou del dia 20 de novembre reconeix, i que de, ens preguntava a veure que com que estava encara amb exposició pública com és que havien començat les obres i bueno, s'ha estimat aquesta al·legació, s'ho havia contestat diguent que per urgència d'algú que tenia molts asfaltatges a punt i que havien de venir a les voreres de la part de dalt amb la part de baix i que això s'estava gustant a les festes de Nadal i que llavors faria molta problemàtica per tots els veïns doncs pues, vàrem decidir decidir pues, fer, fer el tros aquest de voreres vàrem parar les obres i ara quan hem definitivament continuarem les obres senyor Homedo ple passat em eh, vaig demanar que, que feia uns dies que havia demanat doncs, el conveni que es havia fet amb l'UGT i vostè va dir doncs, que, no, que no en tenia constància que no sabia, que no existia doncs, bueno, doncs miri, si vol li faré fer unes fotocòpies després o li faig passar i aquí jo, aquí jo el té eh? Eh, bé, la pregunta llavors mirant doncs, aquest conveni perquè mm, ens hem quedat sorpresos perquè bueno, llavors aquí en l'article 2 hi ha una persona doncs, eh, que, perquè és clar el que jo he llegit o el que hem llegit aquest conveni és que això no ha passat per un ple i evidentment no té cap validesa. Vull dir que és clar, eh em sorprèn que em digui que té un conveni però clar, sí. clar si no ha passat pel ple pot haver sortit de qualsevol banda bueno, està, el problema doncs, assignat... és que està signat sí, llavors m'he dit per aquí per el senyor Santiago Vila Vicente que representa l'Ajuntament de Figueres i per al senyor Ivan Labà Domínguez no? que representa doncs, l'UGT de Catalunya llavors per tant està signat a les fulles, l'únic és clar com que no està passat pel ple llavores creiem que no té cap validesa però vull dir si vols no, no. doncs, li deixo i s'ho pot mirar no, no tenir, hauria de ser ratificat per, o sigui, seria un conveni ara, sí. Sí, sí que té validesa com a, manifes, com a manifestació de la voluntat d'un alcalde ara no té validesa en el sentit de, de ser aprovat per un ple. un ple llavors caldria saber de qui era la competència Uh, per aprovar això, per saber si, si és vàlid o no és vàlid Bé, doncs miri vostè ja, molt bé la, la resposta perquè clar, llavors en l'article 2 uh, quina curiositat doncs es, pas, es pacta expressament la lligència municipal per al desenvolupament de l'activitat pròpia en l'àmbit supramunicipal bueno, llavors d'una de, de, de persona no? i llavors aquesta persona doncs, resulta que bueno, doncs està, està alliberada doncs, de l'any 2008 a fins al 2012 eh? llavors és que devia d'haver un decret d'alcaldia o alguna cosa perquè és clar, si vostè diu que això no té cap validesa doncs bueno, jo crec no, que ja no bueno, ho jo... acabar perquè bueno, no, acabi, no he acabat jo crec que sí, té l'or no? no té cap validesa jurídica se suposa, a bueno, si no hi ha el secretari qui que ho dirà, perquè no ha passat pel ple doncs d'aquesta manera me pot explicar doncs aquesta persona que ha estat alliberada del 2008 a les seves funcions al 2012 doncs bé, bueno, com s'ha fet això, no? deu haver un decret d'alcaldia o així perquè així li han dit, doncs pues, mira, vostè que ha llibrat 4 anys, és clar, és una cosa que la veritat crida l'atenció i crec que bueno, necessitem que ens expliquin no? i després a més a més doncs, bueno, tot el que ja havien reclamat que el senyor Diego Borrego va veure doncs, doncs aquells bueno, aquell 7.000 euros que es va pagar, aquell càtering vull dir que tampoc no hem vist que aquí s'especifiqui doncs, que, bueno, que es podrà doncs, pagar càterings bueno, i és que a més a més encara que ho posés si no ha passat per un ple no és vàlid, per tant voldríem que ens expliqués a veure com està tot això que ho entendre bé, en primer lloc clar eh, un moment senyor Gusellas Ah, sí. en, en primer lloc eh, dir-li que clar vostè porta aquí uns papers que no sé què hi diuen eh, caldria veure'ls per tant eh, el que digui aquest conveni signat pel senyor Santivila, Vila cal veure què hi diu i cal, cal veure quins compromisos adopta i si ell era competent per adoptar aquests compromisos. Això farà que sigui vàlid o no sigui vàlid el conveni. Respecte al catering de l'UGT, no té res a veure amb aquest eh, amb aquest conveni. Com, com diu, vostè no està aquí reflectit. Era jo l'alcaldesa de la ciutat i es va fer el procediment que es fa amb els, eh, les despeses d'aquest import, que no arriben a 18.000 euros, es va fer una proposta de despesa amb el procediment establert que va ser pagada un cop es va eh, presentar factura a l'igual que es fa amb pagament de, de, de coses del casal de la gent gran o d'altres congressos que han tingut lloc a la ciutat per tant, això és un conveni que veurem què hi diu, no sé què hi diu però que no té res a veure amb el catering en el castell de, de Sant Ferran segons em diu vostè perquè potser hi diu alguna cosa em diu que no, doncs no té res a veure la proposta de despesa que vaig signar jo com a alcaldessa competent per eh, comprometre despeses per aquest import, per tant, allò és una cosa, i això és un conveni que el dia que pugui veure què hi diu eh, sabrem doncs, si el senyor Santiago Vila era competent o era competent per signar-lo. aquests 4 anys del 2008 al 2012. Aquesta senyora aquesta, aquesta persona, persona? qui és? Bueno, comprendreà que tampoc aquí direm no. No, doncs que... no li puc dir bueno, si, sí, <laughs> sí, sí, sí. Bueno, és si no que si vol el Sr. Almedo, espereu ha de no? no, no, o pot dir, jo crec que sóc, a veure, crec que Vale. Bueno, pues doncs mirei. I si li sembla, li proposo doncs, que ens assentem a la taula d'alcaldia, m'ensenyi aquests papers perquè sí, clar, perquè no crec... si no em pot dir el nom i bueno, jo l'he no, no, si de contestar si creu que no és prudent vingui alcaldia i en parlem no, però... oh, no, no, doncs vull dir ah. és que jo pensava que vostè estava assabentada no, jo que... no, li he vist que jo, jo que de que de no un personaris. conveni que no he signat jo i que matriu de no sé quin any i que no està passat per un òrgan del qual jo en formés part i que es va demanar al senyor secretari si existia l'Ajuntament doncs no no, no, no, no en tinc coneixement clar que no en tinc coneixement mm. No, no estic assabentada. Si, si no està aprovat per un òrgan del qual jo formava part, no estan en de l'Ajuntament i no firmo jo, no, no estic assabentada. Bueno, però vostè, jo crec que vostè és alcaldessa ara, no? No sé, o és que no sí, és, és? allà? És... de quina la és això? La no, és molt bé, jo assumiré les responsabilitats dels actes que s'han pres quan jo he estat en aquest Ajuntament, no dels anteriors. Bueno, doncs si li sembla, això doncs ja li diré, doncs. Parlem, eh? doncs sí, la canvarta parlant jo que no, no, no, no. bueno, jo. crec que sóc Sr. Celersin. No sí. permeten. Gràcies. Eh, perdoni que intervinguin el debat, però és que va era primer tinent d'alcalde, tinc un coneixement exhaustiu del que té a veure amb aquest assumpte. Aquí el, el conveni que va signar l'alcalde és un conveni de col·laboració amb l'UGT que fa una mera declaració de valors en quant a la lliberació d'aquest agent de la Guàrdia Urbana de l'UGT es va fer mitjançant els procediments habituals que deu ser un decret d'alcaldia i, i avall, no cal fer-ho en el ple. Eh, depèn del regidor eh, de personal, en aquest cas del doctor Yecora, i és una qüestió que vam parlar eh, si s'aprova o no aquesta lliberació, i aquesta lliberació es va considerar que era adequada i a més a més dels acords es va considerar el que s'exposa en aquest paper que quan hi hagués algun tipus d'activitat en el que l'UGT considerés que el govern hi havia de tenir alguna l'Ajuntament de Figueres i podia tenir alguna presència, doncs se li feien saber les coses, aquesta és la qüestió però no es pot barrejar eh, el, jo amb el càtering aquest al final no m'hi poso, però al final en, el, en donar o no una llicència sindical doncs era qüestió del senyor Iacora i m'he que presidia aquella comissió en aquell moment no, no, no acabo de veure doncs, quin mal hi ha o quin problema hi ha en llibrar el, la gent aquest, en qüestió que no direm el nom però tots sabem qui és Vull dir, és que no no, no ho entenc Panyol Almeda Sí que llavors, bueno, ho faré a través de l'OMAC, doncs demanaré doncs, aquest decret d'alcaldia, no? a veure doncs, on es deia doncs, que aquest senyor podia... Bé, bueno, hi ha de ser-hi, perquè així per la cara, per dir d'alguna manera, no crec que les coses s'han de fer en un ajuntament o en una administració, no és parlar de tu a tu, no? sinó que ha d'haver doncs, el conveni signat o passat pel ple, certificat. o bé llavors un decret d'alcaldia que digui que aquest senyor podia estar llibrat del 2008 al 2012. Ja està, senzillament això. Gràcies. Jo ja li demano, a senyora alcaldessa, que busqui el document que justifica l'alliberament d'aquesta persona, perquè aquí s'està suggerint i està planant que ens dedicarem a lliurar gent així. Sí. Exploit. Vostè de mal de matí no vinguí a treballar, doncs no, no els feiem així les coses, eh? En absolut. Eh, uh, reculliu el seu prec. A uh, la seva pregunta jo li contesto que a mi se'n va preguntar: "Existeix un conveni pel qual que es comprometia l'Ajuntament a pagar el càtering d'una activitat d'UGT al Castell de Sant Ferran dut a terme al febrer o març del 2013, no, és un import que per proposta de despesa jo tinc competència per aprovar. Ara em surt amb un conveni de l'any, no ho sé, que parla d'un alliberament sindical d'una persona, vull dir, clar, no té res a veure una cosa amb l'altra. Mm, si vol que busquem l'acord amb el qual es va aprovar aquest conveni doncs ho buscarem uh, jo vaig demanar el conveni ai no, no, contesti que li estava contestant a vostè jo l'anterior ple. Bueno, podríem buscar en l'acte, només van demanar el conveni, no varen parlar res de càtering ni de res, varen demanar que sabíem no, varen, bueno, ho buscarem en l'acte del mes passat, és que vostès aquí també canvien, varen demanar el conveni i vostè va dir que no n'hi havia cap de conveni i jo llavors vinc aquí i li dic que sí que n'hi ha un i que no està signat llavores no canvi, que varen dir o varen deixar de dir senzillament això, gràcies A fons, sí. Gràcies A mi el, el dubte que em, que em queda aquí és si el fet d'alliberar de, de, de, de la seva feina un treballador municipal a partir d'un conveni amb una entitat és una cosa que, que passi i no diria sovint, però que passi en altres ocasions o és una cosa única en aquest en aquest cas, perquè jo entenc que els, els sindicats tenen tenen unes, unes hores sindicals depenent de la representació que tenen i el que vull saber és, si això es fa al marge de les seves hores, de, les, de la representació que té aquest sindicat el, el, el sindicat pacta amb l'alcalde que a més a més hi hagi un, un que no té res a veure amb això o, o té a veure amb, amb, amb, amb el resultat de les eleccions sindicals, és el que m'agradaria saber Entenc en que vostès ara no tenen, no tenen el, el d'això és, és una informació que m'agradaria tenir en el moment que se sàpiga, igual que si se sap que hi ha altres convenis que fan quatre treballs de l'Ajuntament pel fet de ser membres d'una entitat o altra no estan, no estan treballant doncs eh, us passarem aquesta informació eh, de quins, quins procediments se segueixen per atorgar aquelles hores de, de representació sindical que corresponen als, als sindicats representatius en funció de la seva representació Val, tot això té, té, té un procediment establert del qual ara ha sortit un conveni com a acte final que va firmar un alcalde vull dir, res a veure amb un càtering que, que, que, que s'ha pagat per una activitat en el castell de Sant Ferran Uh, senyor Monfort Sí, no, jo tornant al tema de les sancions amb els bancs, m'agradaria si ens podíem informar de quants expedients estem parlant i de quines entitats bancàries estem parlant Senyora Trilla De moment, no puc informar de quants expedients estem parlant, entitats bancàries totes les que tinguin pisos desocupats Senyor Font. Sí, eh, m'ajunto un prec una pregunta. <coughs> hem, hem quedat molt contents quan hem sabut que l'alcaldessa s'ha a Suïssa a sentir eh, pràctiques de participació ciutadana en ciutats. Llavors ens la diria saber si, si en tenen algun recull, documentació de coses que hagin deixat, si ens ho poden fer arribar, si us plau. I per altra banda, eh, entes per l'afirmació del senyor Quim Felip que les obres de la plaça El Gra s'estan allargant que, això que preocupa els veïns i els comerços perquè es va començar o si sigui, va començar sense tenir eh, sense haver estat tot aprovat o, o sense haver passat el tal període d'exposició pública perquè s'havia de lligar amb les... si vols explicar perquè sí que ens ha arribat l'alarma de gent que veuen que allò s'allarga sí que fa la sensació d'aquí hi ha molts dies que no hi ha ningú treballant o n'hi ha d'haver ningú treballant allò es va... Es va és veritat eh, que... Que es va començar abans de que de s'acabés l'exposició pública, però ja he dit que es havia començar precisament perquè com que teníem asfaltatge que ens se se'ns posava a sobre i que a més a més es havia de, de les voreres del carrer Castelló amb la passada del Gra, pues doncs nosaltres varen començar això abans de, de si sí que és veritat, abans de que s'acabés l'exposició pública, a llavors una vegada això va estar fet, va sortir una vagació que que eh, que hem estimada que sigui el senyor IVA. Notress vàrem parar les obres i avui precisament avui s'ha aprovat eh, això per, per Junta de Govern i a partir de demà aras trobem començar les obres, per tant, jo crec que en allò amb una setmana sí estran acabades. que estiguin acabades, en tot cas, m'estranya que, no es, que no es pogués esperar tot plegat a, a, a, a estar provat pel fet de poder començar i acabar l'obres d'aproposida, tenint en compte que són un tipus d'obres que afecten bastant els comerços de, de, la, de la zona. Per això mateix, perquè com que afectava molt els comerços de la zona, el que hem parat ha sigut concretament el temps de, de resoldre la alegació aquesta que es va presentar, ha sigut cosa de tres dies. Senyora Mata. Sí, una pregunta en relació als nous amb les noves màquines de pagament de, de les zones blaves de Figueres, les els parquímetres. parquimetres. Ha hagut un canvi, ara s'ha d'introduir la, la matrícula del vehicle, està generant, diguéssim, bastanta, bastanta tensió, i per dir-ho així en plata, bastant d'emprenyament entre la gent, no tant... no només la gent que ens visita, la, no només la gent de la ciutat, sinó la gent que ve de fora, eh, gent de Catalunya Nord que ve comprar, que cada cop diu que els hi posem tot més complicat, aquest cap de setmana hi havia unes cues de gent enfadada allà intentant i tornant al seu cotxe, el seu matrícula. La pregunta és la següent, això té té algun sentit, diguéssim, si anem a pensar malament és només perquè no regalem allò els 5 minuts que ens queden d'aparcament en el cotxe que ens ve al darrere, ho fem per estalviar això, ho fem perquè realment mm, som un ajuntament tan capdavanter que hem posat les màquines de parquimetres més complicades que hi ha uh, a Catalunya o realment quin sentit té per poder-ho explicar a la ciutadania perquè els hi fem cada cop les coses més complicades, fins i tot quan tens voluntat de pagar. I lligant amb aquest mateix tema era si tenim alguna aproximació d'implantació de les zones verdes, aquelles que es van endarrerint i que ara tenim pendent i que a més que sembla que cada cop en volen més veïns. Senyor Toro, si contesta, sisplau. Sí, moltes gràcies, escaldessa. Eh, té sentit, té dos sentits bàsics. Un, més precisament, la zona verda. La zona verda en aquest moment s'està implantant. Eh, una de les primeres fases precisament la instal·lació d'aquestes noves màquines que permetin que el veí i el vigilant tinguin identificat quin és el vehicle que s'instal·la en qualsevol d'aquelles places de la zona verda. El primer és determinar quins són els veïns que queden afectats per la zona verda, que tenen dret a aparcar a la zona verda. Recordem que per aparcar a la zona verda, o qualsevol veí, per un import, que és un euro a la setmana, té dret a tindre el seu cotxe en allà. Això facilitarà el fet de que, en aquests moments que hi ha moltes queixes, hi han situacions de persones que venen aquí a migdia volen anar a dinar a casa i no poden fer-ho perquè ha arribat gent d'arreu de tota la comarca s'instal·len en alguna de les places i ja no se'n van fins al capvespre, quan ha acabat la jornada laboral i per tant impedeixen que puguin aparcar l'objectiu de la zona verda és precisament aconseguir que això no es produeixi, que els veïns puguin aparcar que hi hagi una rotació. Ara bé això té que quedar identificat el vehicle que s'instal·li en alguna d'aquelles zones verdes no pot ser qualsevol i el vigilant ho sabrà en la mesura en què el que entra en la zona verda hi fica la seva matrícula i per tant queda identificat vehicle que hi té dret a instal·lar-se en la zona verda aquest és un procés que inicialment com qualsevol canvi produeix un cert enrenou eh, com haureu pogut veure eh, hi ha Instruccions molt clares a l'empresa municipal amb els vigilants en què eh, no es produeixin sancions que vinguin motivades per aquest motiu d'aquesta confusió que es pugui produir hi ha una segona raó és que eh, a principis d'any també s'implantarà si, eh, el sistema de pagament per mòbil i eh, per poder pagar per mòbil significa que eh, arribes, instal·les el cotxe, poses el teu tiquet i al cap d'una hora que has previst resulta que no has acabat i puguis fer el pagament per mòbil. Eh, tu fas el pagament per mòbil, aquesta senyal arriba en la torre aquella que necessita saber quin cotxe és el que hi havia allà i per això necessita que li hagis ficat la matrícula. Amb això hi ha una enorme comoditat de que les persones que hagin aparcat en allà puguin fer el pagament per mòbil i eh, tenen aquesta nova avantatge. Hi han, per tant, aquests dos motius que donen raó a que s'introdueixi aquesta perdonen la paraula "modernitat" a la que ens n'hi hem d'acostumar és eh, com ens passa a tots i sobretot els que ja no som natius digitals que quan ens tenim que posar en algun d'aquests dispositius eh, bueno, el primer és que quan t'adonaven aquell plec d'instruccions et posava eh, i no té una enorme complicació és el fet de cara has d'introduir la matrícula que dona més avantatges està prevista que ara a principi d'any estigui ja a veure, el procés d'identificació i d'acreditació de tots els veïns, eh, fent-lo amb la màxima eh, tranquil·litat per als veïns, tot allò que puguem nosaltres aportar com a administració que quedi fet i només aquells veïns que no s'hagi pogut recabar o que no tinguem identificats, que ens aportin la documentació i que per tant ja el vehicle quedi acreditat, i eh, es posa en marxa la zona verda, pintalla ja, i definitivament posar-la en marxa ara a principis d'aquest any 2015. Senyor Caselles. Sí, gràcies. Uh, M'agradaria... De fet, la pregunta és doble. Una és com, com està reflexionant el govern al voltant d'Ecoserveis de de i del seu futur, lligant-ho que en algunes qüestions, especialment allumenat, doncs, és deficient il·luminació de la ciutat, l'enllumenat de la ciutat, i que això provoca doncs, que hi hagi zones que, per exemple, a Carreres de Vila tenim un seguit de vins que, que se'ns han queixat, fins i tot ahir va haver-hi un no ho hem de lligar això, però hi va haver un, un, un est una estrabada, eh? aviam com, si més no, com podríem exigir doncs que no ens deixin alguns carrers, com és el carrer de Vila, de Vila, amb, amb poca llum. no Els hi demano que, que se solucioni aquest punt concret. Senyor Girós, si vol contestar. Sí, em, em prenc nota d'aquest de l'Eres de Vila. Eh? Com bé sap vostè, estem fent els plans de gestió que hem contractat per per saber tot el llumenat i ja, ja ho estem analitzant tot i les il·luminacions però prec nota precisament d'aquest de l'Eres de Vila que demà mateix eh, passem l'ordre Senyor Borrego sessió <coughs> senyor presidenta Un preg, una pregunta, un preg també pel senyor Toro, ja que està parlant sobre tot aquest tema, m'agradaria que algun dia el govern començava a sentir que es fan parques gratuïts que gent pugui venir a aquesta ciutat i es pagui menys cada vegada sentim que venir a Figueres es pagarà més cart i sobretot fer-se el talent amb mòbils que puguin pagar més cart són les vagues més cares i són les vagues més de pagament jo crec que, anem en compte que aquí a dalt i a Girona tenim molts centres comercials en encara allà escolti, parques en un pàrquing subterrani gratuït i encara et donen les gràcies eh, anem molt en compte que això facilitar per pagar, la gent cada vegada li agrada menys i menys en temps de crisi. La pregunta seria, en una reunió eh, fa ja uns quarts de mesos amb veïns de la, del costat de la presó si no recordo normalment, l'ustració de la alcaldessa va dir que abans de Nadal es podríem ja donar les respostes sobre la possibilitat del trasllat de l'escola a Carles Baix. I la meva idea ja que estem a punt d'arribar a Nadal i a acabar l'any, com tenir tota aquesta qüestió. Gràcies. Uh, bueno, el primer era un preg o era... Val, la pregunta en relació a l'escola Carme Guasc. Sí, l'escola Carme Guàs, uh, bé s'estan esperant en aquests moments, vam tenir una reunió amb el departament d'ensenyament la taula mixta de planificació que fem un cop uh, trimestralment i està sobre la taula doncs que han de fer a portar la proposta definitivament de la proposta de, de planificació de posar l'escola eh, en l'espai de l'antiga presó i evidentment aquesta proposta ha d'anar eh, junta amb la proposta econòmica, el cost econòmic que comportarà fer això Dit això, d'entrada el que es va comentar en aquesta taula mixta és que tot i així, tot i tenint la proposta, hauríem de ser conscients tots plegats que el termini per fer una nova escola, ja sigui la presó o ja sigui qualsevol altre lloc de la ciutat, va per llarg i quan parlem de llarg parlem d'un futur de, de 3-4 anys eh, com a mínim eh, i sense voler acotar la data eh, en aquests 4 anys perquè moltes obres pendents i urgents a desenvolupar eh, aquesta és la situació actual senyor eh, Gràcies senyor presidenta Mireu, Jo crec que la resposta que vostè ha donat eh, clarament eh, és hi ha qüestió, és a dir, vostès volen allargar la resposta al mes de maig, que arriben les eleccions. És a dir, vostès saben que donar una resposta negativa a la comunitat educativa de cada llenguatge significaria, possiblement, doncs, perdre vots de cada una de les eleccions. És a dir, de quan d'aquests mesos que es va fer aquesta reunió amb veïns, eh, escolti, perquè vingui la Generalitat aquí i dir, es pot fer o no es pot fer, que vostè m'estan dient què es farà o no es farà no. en principi sembla que es, estic a veure viabilitat això és molt fàcil dir. Uh, qualsevol de què estem aquí uh, si hem que fer unes reformes a casa sabem es a veure, quan costarà això, tant, tant, tant no em faran creure que la Generalitat no tenen uns tècnics preparats després de tant de mesos per haver vingut aquí i dir-nos si és factible posar la Carmen Guaix a la presó no sí que creiem. No, si creiem és que ara no es pot dir no a la comunitat educativa es dirà el mes de juny o mes de juliol i de moment aquesta andròmina que ens ha quedat que és la presa i n'hi ha passat mesos n'hi ha passat com el que tenim com la casa Nova Viles com tot això que tenim per la ciutat que s'hi ha desmuntat eh... La comunitat educativa, la ciutat, vol una clarificació sobre això. I també demanem, plau, que això sigui una cosa participativa de tota la ciutat. O sigui, això no pot ser que es fagin reunions amb veïns de la zona, això és de cosa de ciutat. I per tant, sí que quan es doni la informació als veïns es faci una exposició pública, ja que passa a vostès de la participació, sigui una participació de ciutat sigui una oberta a la cosa a la ciutat i per tant que sigui una cosa clara però sí que demanem que això s'aclarifiqui a mans de les pròximes eleccions si no arribem a les pròximes eleccions i es facin falses promeses eh, o promeses poc viables per, per evitar alguna desfeta electoral o sigui ara aquesta qüestió hi ha molta gent i sabem per la comunitat educativa que ja té esperances en què es pugui fer Uh, l'únic que demanem és que si plau, no creiem que estigui tan difícil que tècnics de la Generalitat vinguin aquí i diguin sí o no, és que no hagués d'haver res a això que és que no, ho estem molt clar d'aliment, hi ha una, uns pressupostos de la Generalitat que és, són difícils i no demanem que es faci una nova l'únic que veiem és que la presó s'ha de trobar una solució i el que no podem arribar és eternitzar aquesta solució gràcies Uh, vostè estar diguent dues coses diferents. Una cosa són els usos futurs de, de la presó uh, i l'altra m'està demanant si es farà l'escola a la presó. Jo el primer que li contesto és que el Departament d'Ensenyament i la voluntat de l'Ajuntament, uh, així es va explicitar ja fa molt de temps, és que seria el lloc ideal per fer l'escola. Jo l'únic que li estic diguent és que estem esperant. Que arribi aquest pressupost, que arribi aquest projecte i que en qualsevol en els millors dels casos no abans de 4 anys es podrà començar aquesta, aquesta, aquesta escola, per tant eh, no depèn ni de, ni de promeses electorals i tots aquests supòsits que vostè està fent senzillament és això, vull dir que perquè podem estar avançant això no, no uns mesos fins al mes de maig que vostè diu, podem estar avançant tenim 4 anys més per anar avançant d'aquestes falses promeses que vostè diu eh, electorals, no són promeses electorals és una realitat que s'està en aquí i, i hem de veure com acaba tot plegat i Uh, amb el poc que hi entenc jo amb obres suposo que esteu, vostè hi deu entendre molt més uh, jo no veig tan fàcil uh, poder fer què costa uh, fer una modificació d'una presó per fer una escola jo, perdoni, si vostè és capaç de fer-ho així tan fàcil uh, doncs cap problema, em sembla molt bé eh, però jo crec i vostè coneix la presó, em sembla uh, doncs que bé fer aquestes, aquests projectes doncs, porten, comporten el seu no, escolti, jo no tinc d'obres, jo entenc que, que sí que hi ha persones que entenen d'obres, que per això cobren per això, i la realitat aquesta, que és que no ho no les que es va fer, estem parlant de molt de mesos, o sigui, escolti, ni vostè, ni jo, ni els no, que estem a aquesta sala, però hi ha persones que sí, que podem fer aquest, aquest si bo, si hi ha la voluntat de fer-ho, sí. L'únic que nos demanem és que no sigui una promesa electoral aquest col·legi, o sigui, es va dir, i més és que, escolti'm, jo crec que el senyora alcaldessa ho va dir a la reunió, abans de Nadal sí. es va comprometre a donar les respostes als veïns. I jo a més demano que estem abans baix de Nadal i demano aquesta resposta. No estic res més de lo que es va dir i lo que es va comprometre en aquesta reunió. Res, més, res. senyor Font? Ah, perdó, havia entès que no, que... Ah, sí, sí. no em Sí, no, vam aprovar un, un dels punts de la moció, també crec que era la mateixa moció que vam fer quan vam el tema de les sancions als bancs. Un dels punts eh, parlava de, de, de l'actualització, d'actualitzar el pla municipal d'habitatge, eh, de manera que contemplés i regulés, segurament, eh, mesures de foment per evitar la desocupació permanent i injustificada d'habitatges. Aleshores, la pregunta és, eh, en, quin, en quin punt es troba la proposta de modificació del pla local d'habitatge? del Pla Municipal d'Habitatge per tal dincorporar aquestes mesures de prevenció. Senyora Trilla. Eh, el pla local eh, posar-lo al dia costa 45.000 euros i de moment no s'ha pressupostat. De veritat que em costa de creure que, que actualitzar el Pla Local d'Habitatge i per incorporar-hi unes mesures de foment per evitar la desocupació dels pisos costi 45.000 euros. Jo ja que això costa unes propostes que podem fer conjuntament i podem proposar i costa una votació en el pla per modificar el pla. Aquests 45.000 euros, són, no, no entenc a què són deguts aquests 45.000 euros que vostè... 75.000 euros va ser el que va costar contractar l'empresa multidisciplinar que en el seu moment va elaborar el pla d'habitatge. Ara no es poden fer remiendos entre tots. S'ha de tornar a convocar aquesta empresa o fer, suposo que deu ser, via concurs per modificable. Senyor Font. Vaig fer un prec relacionat amb les hores de la plaça de l'edat. Hi ha hagut durant uns quants dies en el, en el creament del carrer Castelló, diria, que només hi havia semàfora en un costat i no en l'altre, amb la qual la gent que anava cap un costat sí que podia saber si estava bé com ell, els de l'altre no. Ara ja fa un parell de dies que passa el mateixament dues niñes que ja havia semàfora en un costat però no hi a l'altre. El preg és que en la mostró possible a si, tan ràpid com puguin doncs posin semáforos al costat abans que passi res i, i la pregunta era eh, més cap al senyor Toro la, ara fa unes setmanes a Barcelona van començar a poder obrir en comerços en, en diumenge eh, evidentment no es pot fer una valoració els primers dies però sí que va eh, sortir la premsa doncs que havien obert cap a un 30% dels comerços que podien obrir i la valoració que feien la majoria no era gaire positiva a la ciutat de Figueres ara ja fa bastants caps de setmana que ni tan sols les botigues d'Inditex obren, ara ja no s'obren eh, les botigues de Mango, eh, ara no em sabia ja el personal d'una altra botiga de l'estanc. I ara que ha arribat un punt en què ens hauríem de, de, de, de pensar tots plegats si té sentit continuar la campanya Figueres Oberta, si en certa manera no estem enganyant el visitant dient mi que vindréis a trobar comerços oberts quan no, és, quan no és cert i si no arribat el punt de replantejar-nos quina és l'estratègia que hem de fer la ciutat per dinamitzar el comerç que s'haurien de passar per altres coses que no siguin, que no siguin el foment d'obrir els, els diumenges Sí, moltes gràcies Gràcies um... Vaig llegir també, eh, no el 30 però el 25 aproximadament que deien a Barcelona i eh, no sé si respon totalment a la realitat no és com fàcil eh, el fet d'acostumar i de que hi hagi una afluència de públic una ciutat i que la gent pensi, bueno, què faig al cap de setmana me'n vaig allà que allà les botigues estan obertes i podré comprar eh, la campanya de Figueres més oberta es va iniciar i es van fer unes actuacions que no era tant el fet de eh, convèncer -la a la gent que això es va fer inicialment, eh, però immediatament es va veure que el que es tenia que intentar aconseguir era dinamitzar la ciutat els caps de setmana que hi haguessin activitats i que la gent perquè sabia que hi havia algun tipus d'activitat vingués a Figueres bé, això s'està fent hi han activitats constantment des de l'àrea de fires i de mercats eh, el dia 12 faran una presentació inclús de quines han estat totes aquestes activitats que es procura sempre que vagin a petar el, el cap de setmana de tal manera que provoquin que entri gent aquí i si tot això convéns en les botigues algunes d'elles perquè vagin obrint magnífic Figueres té l'excepcionalitat turística perquè és cert que rep un milió de visitants per a 45.000 habitants que som al llarg de l'any és cert que es concentren específicament durant els mesos d'estiu Estem i hem passat el mes de novembre i probablement arribarà gener, febrer i març que a més ja ni tan sols eh, es pot obrir durant aquells mesos perquè la gent no ve no és el moment de màxima afluència però eh, sí que continuarem intentant eh, fer un ambient agradable a la ciutat durant tots els caps de setmana que es pugui aconseguir perquè vingui gent i vingui gent i que consumeixi en els bars i restaurants que s'allotgi en els hotels i que si han botigues obertes perquè doncs hi comprin i aquest és un objectiu que és desitjable nosaltres som una ciutat eminentment turística vivim de la gent que ve aquí en bona part i eh, per tant això és el que ens convé mantenir fent no la campanya Figueres més oberta eh, que aquesta eh, efectivament podria portar qualsevol mena de, eh, idea equivocada però sí eh, Figueres ciutat atractiva eh, Figueres ciutat a bon vindre Figueres a bé a passejar Figueres a on eh, fer qualsevol altra activitat d'aquestes que estiguin programades Sí senyor Font Per tant entenc que no veu necessari un canvi de rumb i que el principal el principal focus en les polítiques de promoció del comerç aniran centrades o continuaran centrades en el cap de setmana em, i quan siguin a l'àrea el diumenge eh? no, no, això no és correcte a veure, jo crec que és notori el fet de que eh, a la premsa eh, cada setmana pràcticament apareix una nota i en les columnes dient eh, promoció econòmica curs eh, de caixers més francès màrqueting de promoció dinamització del sector agroalimentari i totes les diverses activitats que se van des de l'àrea per aconseguir dinamitzar i dinamitzar en tots els segments ara, Vostem m'ha preguntat per al cap de setmana i jo he focalitzat en el cap de setmana el cap de setmana no el volem abandonar no volem deixar que deixin de passar coses sinó creiem que tenen que passar coses al cap de setmana, la resta de la setmana l'activitat és intensa uh, a veure, uh, aquesta setmana tenim demà uh, accions, la setmana que ve hi han accions i cada setmana hi ha uh, un seminari, un curs una uh, activitat uh, dirigida a cada un dels segments comerç des de la GoPro, però amb tots els altres intentant inclús capitalitzar la comarca i fer de Figueres un motor que permeti dur i fer que doncs, el sector agroalimentari, el sector gastronomia i el sector enologia que des d'aquí irradi cap a tota la comarca, tot allò que puguem hi ha un pla estratègic de dinamització del sector agroalimentari que s'ha presentat en col·laboració amb els municipis de la comarca s'està treballant conjuntament amb tots ells vam tindre una trobada fa una setmana i mitja amb tots els regidors i eh, tècnics de cada un dels ajuntaments, es va determinar la mesa eh, de eh, direcció política i les meses de cada un dels tècnics en cada una de les set línies estratègiques que es determinen en aquell pla l'últim dels quals és precisament el mix turístic, comercial, gastronòmic, enològic però totes les anteriors hi són també i hi anem a cada una d'elles Senyora Mata Bé com que diuen que riure-se de les pròpies desgràcies és senyal d'intel·ligència, em permetré fer un comentari i una mica càfria. Amb la desgràcia que ens ha passat aquest cap de setmana, sí que tenim Figueres més oberta. I que tothom sap que el turisme de la desgràcia és un turisme que funciona, em permeto suggerir-los que per donar resposta a la gent que vindrà sense cap mena de dubte a veure el, el forat que tenim a la Rambla doncs preparin algun tipus de panell informatiu dient doncs, que tenim una riera que ens passa per sota la Rambla què és una Rambla, eh, per què ha passat i quant de temps duraran les obres i... I, I això els hi dic seriosament, crec que és una cosa bona. Eh, segur que hores d'ara els bitllets del TGV deuen començar a escassejar de gent que voldrà venir a veure eh, pels seus propis ulls o el que ha per la tele. Eh, si me permeten aquest text abrupte, no era aquest el motiu de la meva intervenció, però si me permet, ten matís, eh, els bitllets del TGV sempre que puguin arribar en TGV. Eh? És dir... es que com jo soc usdària de Rodalia, senyora, senyora Felip, no ho recomano a ningú. cosca el cas i eh, tornant al seriós, però desitjant que això ho recullim, eh m'agradaria fer un prec que, que són dos uh, fa un parell setmanes a la nit del voluntariat, que és una festa que fan les, totes les entitats del voluntariat de, de Girona, que són més de 200, es va premiar un projecte a que és el projecte de casa meu que crec que és un projecte que, que molta gent coneix, no? que és aquest projecte que amb molt pocs assalariats i molts de voluntaris ajudant a, a nois de famílies desafavorides a no perdre el ritme acadèmic i jo crec que sempre és un orgull per la ciutat doncs, tenir projectes d'aquesta mena que siguin reconeguts i m'agradaria que des del plenari uh, o, bueno, o institucionalment crec que tots estaríem d'acord en poder-los fer una felicitació i en la mesura del possible donar-los suport i també m'agradaria que des d'aquest plenari es pogués fer també un, un agraïment a la feina que han fet els voluntaris del Gran Recap dels Aliments aquest cap de setmana que, que ha funcionat molt bé ells els de que no tenen prou, prou gent voluntària perquè suposo que tothom ja té molts problemes i molta feina i que potser a la mesura del possible que aquells tinguessin recursos se'ls a pogués ajudar també a fer una nova campanya de cares al Nadal de, de recollida d'aliments. Molt bé, recollim els pregs, doncs, i fer extensiva aquesta felicitació eh, a casa meu per al projecte que va ser premiat a la nit del voluntariat. Jo personalment vaig felicitar de, en concret en, un dels, dels, en el mossèn Tabernet, diguéssim, membre d'aquest projecte i, i també fer extensiu el prec ai, la, de la felicitació en el, en el voluntariat del, del gran recapte senyors senyor Almedo, sí? A ver, eh, aquesta pregunta, bueno, pregunta, eh, en principi no la volia dir, però bueno, ja que la senyora Mireia Mata també doncs n ha parlat d'aquest cap de setmana i d'aquestes inundacions de fet n'hem parlat a la Junta de Portaveus no? eh, jo només volia comentar que bueno, el tema oh, gràcies a Déu que aquí no va bé cap desgràcia i això vagi per endavant però bueno, la pregunta ve a veure tot el tema del, del passeig nou d'aquest pàrquing no? eh, jo crec que bueno, així ho, ho han manifestat doncs, molta gent o alguns veïns que tenen els cotxes en allà estan preocupats perquè també ningú els ha donat massa suport, no? És que fins i tot sembla que ni la premsa tampoc no se n'ha fet gaire resó, no? Sembla que només les desgràcies només han vingut doncs, a la Rambla i, bueno, i tota la resta, no? I en allà doncs, també han passat fets molt greus, no? Perquè hi ha cotx, bueno, de fet el segon, ja, com hem dit a la Junta de Portaveus, el segon pis va quedar a 3 metres d'aigua llavors sembla ser que ja havia passat alguna altra vegada només eren 60 centímetres i sembla ser que varen estar 3 o 4 dies per treure l'aigua doncs ara conti, si són 3 metres no es podia ni passar Nadal ni passar Reis no? uh, la pregunta bona mica perquè és clar, de fet això és una... És un, bueno, és un privat però això també té alguna cosa a veure a l'Ajuntament jo crec que també es tendrà que demanar també alguna responsabilitat a veure, ara poder tampoc era ni el moment de parlar la perquè bueno, no, prou tothom que està una mica però bueno, a mi m'agradaria que sí que costés en pacte perquè estem preocupats no? això és una concessió administrativa i per tant, bueno, aquí devia d'haver un projecte que no sé si és que també la gent de la casa, tècnics també varen col·laborar o varen supervisar-ho no sé, això ho pregunto, eh? no sé ben bé com i per tant sí que m'agradaria doncs, si no pot ara una resposta evidentment, doncs que ens la fes arribar a tots a nosaltres i a la resta perquè, bueno i després jo crec que també ha passat, bueno, aquests fenòmens meteorològics, sembla la que doncs que ara Bueno, però seran més sovins doncs quines prevencions s'ha de fer tot això no? quan acabi, doncs, a veure, fer un recollit aviam doncs, què es podia haver migrat, i per prevenció com es pot fer de la millor manera perquè aquestes coses no tornin a jutgeir no? però jo sobretot volia fer doncs, un mot, aquest tema doncs, de, del pàrquing que sembla que ha quedat en un uvid nisca que la gent. Sí, perquè de fet, a veure, el Sr. Santivila, el conseller de Territori i Sostenibilitat, al matí va venir ella a fer una visita, xona perfecta, va estar a la Rambla, té que va estar a les Moragues, bueno, en fi, va fer el que li va semblar oportú el, el que li va donar la gana, diguem, no? Però és que a llavors aquest, eh, aquest pàrquing i tot, bueno, tota aquesta remodelació del Passeig Nou va ser doncs, bueno, del seu mandat la cosa estrella per ell no? l'obra estrella del senyor Santi Vila. jo crec que també podia a mirar en allà doncs a veure què passava i també fer-se una foto vull dir que ell eh, tampoc hi va anar-hi no? bé mmm... En fi, estan molt preocupats aquella gent perquè ja li dic a d'ara, doncs, bueno, no tenen cap resposta perquè tenen els cotxes allà, no saben, i els hi van dient que, bueno, doncs tardarà, les bombes doncs deuen anar molt lents, però que jo crec que des de l'Ajuntament alguna responsabilitat, no sé fins a on, però és una concessió administrativa i per tant alguna resposta tindrien que donar gràcies. Nosaltres ja des de dilluns mateix actuem amb eh, dues línies. En primer lloc, veure per què va passar, perquè el perquè és evident, no? com en moltes altres pàrquings de, de la ciutat, per la quantitat d'aigua ploguda, però amb els precedents que hi ha hagut en aquest aparcament, des a dir, tècnicament, què hi passa? Doncs, aquesta és una línia d'actuació que emprendrem i l'altre respecte a quina actuació en concreta es va portar a terme per part dels responsables del, del pàrquing municipal des de les 4 de la matinada fins que realment eh, es talla l'accés en aquell pàrquing. Varen passar unes hores realment en què el pàrquing estava inundat i no s'havia fet cap actuació per part dels responsables de, del, del seu funcionament, que és en parc, per advertir que estava inundat ni per privar l'accés al seu interior. Per tant, aquesta és una altra línia en què actuarem per a veure si va haver-hi responsabilitat. responsabilitats. Senyor Monfort. Sí, bueno, la meva pregunta és eh, respecte a aquest informe europeu que ens posa molt mala nota sobre el tractament de les aigües residuals. Eh, bé, sembla, en principi sembla seca el Govern eh, posa tota la responsabilitat sobre vaca que no s'hagi fet el que, que s'havia de fer. En tot cas, bueno, hi ha un conveni signat del 2007 en el qual l'Ajuntament de Figueres havia, de, signar, havia de, de portar uns terrenys per la, per una, per la construcció d'una nova èder i de moment aquests terrenys no es van donar. Sí que és veritat que després eh, la situació de l'Aga ha sigut una, una, una situació complicada però de la mateixa manera que Figueres no es va fer sí que s'ha fet a, a altres llocs. Aleshores, eh, m'agradaria ser una miqueta si l'única solució passa per la reforma de l'EDER actual, si està previst en un futur cedir uns terrenys per poder fer aquesta EDER i després, vaja, si podem estar convençuts del que diuen vostès de que tota la culpa és de l'ACA, perquè la veritat és que nosaltres no tenim gens clar, perquè precisament el 2007 sí que l'ACA la, sí disposava de diners per fer-ho i el conveni es va signar i va ser l'Ajuntament de Figueres que no va cedir aquests terrenys. Per tant, vaja, nosaltres tenim dubtes sobre aquesta resposta que s'ha donat tan contundent per part, de, per part del govern. Sí, en relació a aquesta, a aquesta obra que han tingut notícia d'aquesta de, de denúncia per part de la Unió Europea de d'aquest incompliment en aquest terme, dic que sí que és veritat es va signar un conveni abril o maig de 2007, a eh, finals d'un mandat d'un mandat de la corporació i on l'ACA es comprometia a fer les obres de, de ubicació i de construcció d'una nova depuradora que pujaven uns 22 milions d'euros dels quals 6 milions havien de ser portats per la, per la corporació. A més, l'Ajuntament la es comprometia a cedir els terrenys. A partir d'aquí, a partir del 2008 és conegut, em sembla bastant públic, la situació econòmica i financera en què es troba l'ACA, que pràcticament és de fallida de fallida tècnica i que realment impossibilita eh, portar a terme aquesta, aquesta construcció, aquesta aportació de 16 milions d'euros i que justament aquesta és la la lentitud en l'aportació de terrenys per part de l'Ajuntament això jo crec que entenem que ha d'anar simultàni l'Ajuntament facilitarà terrenys però quan vegi una, via, una, una possibilitat real de, de començament de construcció d'aquesta depuradora fer una aportació de terrenys sense saber la data d'inici de, de construcció doncs entenem que no és, no és eh, el més procedent. En aquest sentit és això, vull dir, un compromís de 16 milions d'euros per, per construcció d'una nova depuradora que ja en el seu moment en l'any 2008, el 2009, va ser impossible i així se'ns ha reiterat per l'actual director de l'ACA de, de la impossibilitat absoluta que té l'Agència Catalana de l'Aiga per la situació econòmica en què es va deixar en el seu moment de, de construir aquesta infraestructura. El que ja és compromís, i justament fa 15 dies abans de que es conegués aquesta, aquesta denúncia, d'abordar les actuacions essencials per eh, arribar a aquest grau d'assoliment que, que ens demana la Unió Europea, però en l'actual depuradora. Sí, senyor Monfort. Bé, jo entenc el, entenc, el que comenta i comparteixo que la situació econòmica de l'ACA segurament era complicada. En tot cas, un cop aprovat aquest conveni, diria que la solidaritat de l'Ajuntament de Figueres a l'hora de cedir aquests terrenys hauria hi hauria d'haver sigut, hauria de sigut una cosa bastant ràpida i després sí que potser podríem dir i dir que tota la culpa de que això no hagi succeït ha sigut ha sigut de l'ACA. Però també és veritat que s'han fet, actu fet actuacions a altres llocs, que s'ha continuat invertint diners, això no, no, no ho podem negar, i també és veritat que no pel fet de que saber que l'Agència Catalana de l'Aigua està en una situació econòmica complicada, eh, no hem de deixar de reclamar el que nosaltres creiem que és necessari per al tractament de les aigües de la ciutat. Per tant, puc compartir amb vostès part de la seva argumentació, però jo també crec que el govern municipal té Part de la culpa de que això no estiguin ni projectat i encara fa poc ho vaig estar ho vam estar demanant des del meu grup municipal i semblava ser com que, com que tampoc era un tema tampoc era un tema prioritari alesores vaja no, no, acabat-ne no, no simplement això que vaja que entenc que la situació és complicada econòmicament però inversions se n'han fred i aquesta crec que era bastant important. Bé, no, no compartim aquesta, aquesta culpa. Pensi que reclamar aquesta actuació s'ha fet i s'ha fet en el moment encara en què l'ACA, eh, o sigui, en 2008, 2009, 2010, encara no estava a la situació eh, lamentable que es va trobar el 2010-2011. Vull dir, l'actuació de reclamació s'ha fet, però també som molt realistes i veiem que eh, comprometre diners de l'Ajuntament en una obra amb finançament de l'ACA ens pot portar a la mateixa situació que tenim ara ja d'haver avançat obres que són competència de l'ACA eh, dels accessos a, a, a l'accés o a l'aportament d'aigua potable per la construcció de la de la presó, de la, del, del Puig de les Basses, l'Ajuntament ha avançat, assumit diners que encara ha de cobrar. Per tant, trobo que ser molt agosarat d'avançar-nos en una nova construcció quan tenim un deute pendent de cobrament de l'ACA bastant important en aquest Ajuntament. Per tant, no, no pararem de reclamar tant el que ens prom tenim promès com a, com a compromís d'obra nova, com el que encara ens deuen d'obres que corresponen pagar l'APCA que ha pagat l'Ajuntament. No no sé si el senyor Manel Toro vol afegir alguna cosa respecte a l'aportació dels terrenys Abundar amb el que deia de fet una consideració prèvia és competència de l'ACA i és a l'ACA la que li correspon posar la totalitat del pressupost aquí va haver un acord per facilitar una feina en el sentit de dir aportarem uns terrenys que sortiran del fet de que la venta dels que hi han en aquests moments permetran l'adquisició dels que ja estan determinats, perquè la ubicació estava perfectament determinada, però la compensació totalment de la A llavors, si la no ho ha fet l'ajuntament i ha estat sempre disposat a aportar aquests terrenys, el que passa és que en aquests moments la possibilitat urbanísticament d'aportar aquests terrenys a l'ACA li és igual perquè l'ACA no té els 18 milions que necessita per a poder fer la nova depuradora, per això ens ha dit que el que farà serà l'adaptació d'aquesta antiga que permeti solventar aquesta problemàtica concreta però l'Ajuntament, com ha dit l'alcaldesa, ha estat insistint permanentment perquè es portés a terme aquesta obra i l'Ajuntament no tenia res més que fer que dir aquí estan, els terrenys estan aquí mm -hmm. Mm -hmm. Bé, no, Per acabar, no redondaré no redondar això també uh, vostès en declaracions a la premsa comenten que la solució temporal o no sé si temporal o definitiva per solucionar aquest, aquest informe negatiu eh, per part de, de, de la Comissió Europea sobre el tractament d'aigües proposen la renovació de l'actual la, de depuradora o adequació a les noves normatives perquè això sigui així aleshores bueno, saber si vostès han valorat quin és el cos de fer això i eh, tenen clar que la solució passarà per una nova depuradora o aquesta pot ser una solució definitiva entre cometes Gràcies um, A veure, és l'ACA L'ACA, nosaltres feia ja forces dies que li estàvem eh, dient, a veure com es resol aquesta situació, nosaltres continuàvem insistint amb el trasllat en el nou lloc i hi havia un escrit de l'alcaldessa per insistir-lis i llavors ens van venir ens van dir Mireu, nosaltres som en aquests moments perfectament incapaços d'assolir aquesta obra, no tenim la capacitat econòmica del nostre pressupost el 40% se'n va en el pagament de l'endeutament que tenim eh, del que s'havia fet amb els anys anteriors Per tant, fins a l'any 2018, 2019, 2020 el pla que ens ofertaven a Figueres era el 2022 per a fer una nova depuradora. En aquest moments s'ha de complir, ho tenim molt clar, l'adaptació de l'antiga, això té un cost d'uns 3-4 milions, per lo que ens van dir, això ho tenim en el pressupost per aquest 2015, i això ho farem des d'aquest any 2015, eh, i el projecte ja el tenien eh, pràcticament en procés de redacció. Per tant, des de l'Ajuntament... Nosaltres vam dir que bé, no estàvem d'acord perquè hi ha una insistència, una gran insistència des dels propis tècnics de l'empresa FICERSA que cony, la solució ideal és no gastar diners en coses que quedaran en aquí i que tenen una vida més efímera sinó anant a la nova situació però la realitat, com deia l'alcaldessa és que en aquests moments no hi ha disponibilitat econòmica i pressupostària per part de la CAE no, però, simplement per les seves paraules entenc que fins al 2022 aquesta pot ser una solució provisional, eh? a partir del 2022 en tornarem, en tornarem a parlar És així, no? Provisional no, resol la directriu de la Unió Europea i tenim una depuradora que en aquests moments degut a les canalitzacions que s'havien fet tot i que en un moment determinat havia anat pràcticament al tope de la seva capacitat degut a les canalitzacions que es van fer en aquests moments té una capacitat entre un 60 i un 70% i té encara possibilitats de funcionament no està al tope i bé, és un eh, resol com dic, aquesta normativa, aquesta directiva de la Unió Europea i la depuradora està en, dins del seu perfecte ritme de funcionament. Ara, no està en el millor lloc urbanísticament parlant i el trasllat s'haurà de fer també amb sentit urbanístic lògic quan se'n vagi la depuradora i quan se'n vagi a Fridassa perquè allò permetrà el desenvolupament urbanístic mentre lo de Fridassa també continuïen allà bueno, se'n podria anar a la depuradora però continuarien tenint el problema de Fridassa urbanísticament sí, sí, en cas jo, jo parlava més del pressupost de l'ACA que vostè diu que fins al, fins al 2022 està compromès en el pagament dels deutes que té i a partir del 2022 en tot cas, ens podrem plantejar si, si fem el trasllat de l'oporadora. També recordo que en principi el, el trasllat de l'operaadora no, no només és per la capacitat, sinó també per la facilitat de facilitar alguns regants que poguessin aprofitar aquesta aigua uh, un cop temporadarada per que no haguessin de tirar de, només de, de, de rec i d'aigua i d'aigua de, de, dels rius. Però en tot cas bueno, queda, queda entes. Sennyafon? el ple passat vaig preguntar per, les, per si hi havia expedients oberts de terrasses de bars i el, i el seu motiu se'm va dir en aquell moment no es la informació que ja se'n passaria no se'm ha passat res, era per recordar-los eh, si m'ho poden fer arribar quants expedients hi ha oberts de terrasses i el, i el motiu i una altra una pregunta és sobre les, les pantalles que es van instal·lar per fires també és un tema que hem tret uns quants cops ja, van estar bastants mesos, potser setmanes, bastantes bastantes setmanes apagades, ara fa unes quantes setmanes que tornen a funcionar, veiem que de moment només serveixen per anar passant de manera cíclica aquest, aquest vídeo de promoció, suposem que ara ja que tenim vídeo nou, es canviarà i tindrem el vídeo nou, entenem que se li pot donar molta més vida, eh? si les poden mantenir, els hi tornem si us plau que es faci difusió entre les entitats d'una manera fàcil i senzilla perquè puguin difondre els seus actes. Uh, les obres a la, a la plaça de davant del Montaner han fet que ja, que ja no hi hagi el, el, el píru que on doncs, s'enganxaven cartells, no és, una, no és un element urbà del que anem sobrats a la ciutat, de les cartelleres públiques, i, i entenem que això ho podria suplir -ho en, alguna, en alguna manera. La senyora Mata Borrego Gràcies, senyora Presidente uh, Fa uns anys enrere uh, cada any es portava a terme la gravació per part de TV3 del concert de Cap que després del dia 1 de gener es transmetia per la tot catalana català, any que no estan que no no estava dos no afel, suposo que que no fet, si perquè s'ha acabat el contracte i bueno, quina, quina és, si és que tv vetres no d'interessat o de no saber. Tinha sí, cuidait. Segues espresent eh uh... Bàsicament eh, hem estat insistint a TV3 perquè ens, ja, ja quan vam acabar l'any passat el, el concert ja vam dir que veu que s'estaven plantejant fer un canvi perquè ja portàvem eh, 3-4 anys fent aquí i que volíem fer un canvi i vam estar insistint eh, i ens han anat donant llargues i arribem a novembre que normalment es feia la gravació a finals de novembre i estem així i per tant... Uh, bé, doncs és bàsicament és perquè a TV3 no, no li ha interessat fer aquesta gravació un any més a Figueres. Yeah. I havia el contracte, a més a més s'acabava uh, aquest any, i bueno, doncs cap problema, vull dir que tampoc. Yeah. Alguna pregunta per part d'aquí? Senyora Almedo? Sí, una cosa, a veure... Deia que el passat ple en eh, el Partit Popular se'ls va reprovar i bueno, vostè dirà perquè vinc a explicar jo això aquí, però la és que vàrem quedar molt d'oguts i crec que bueno, m'agradaria doncs, que costés amb acte. El dia 7 de, de, del mes passat doncs, va haver aquells atacs, tant a la Galeria d'Arventors com a altres llocs, i bueno, nosaltres mateix al matí també volíem fer com un petit um, comunicat a premsa, dient doncs, que, bueno, que ho condemnaven no? el que passa que després ja ens varen trucar i varen quedar doncs, per la tarda amb una junta de portaveus extraordinària per condemnar ho varen fer i bueno, llavors jo no nosaltres no varen assistir allà a la galeria d'art doncs, a donar suport i si sí, vostè que ho va fer -ho. A llavors eh, la veritat és que ens va saber molt de greu doncs, la seva actuació perquè bueno, van anomenar tots els grups jo ho entenc i li, li sóc sincera podia ser que tingués un latsus i que digués que tots els partits dos condemnaven aquest atac i els va anomenar i no va dir el Partit Popular de veritat que per aquí, d'acord se'n podia oblidar ara després sembla ser que algú perquè, bueno, després a posteriori vaig veure eh, tramuntant a televisió no? algú va dir, bueno, i al Partit Popular i tal i llavors vostè va dir, ai sí, dius es que me n'he descuidat i bueno, però és que com que ens tenen sempre acostumats la veritat ho vaig trobar de molt mal gust jo no havia vist el vídeo, sí que vaig parlar amb vostè, recorda, i va dir, ah, sí, però no me va explicar el que havia dit vostè. Doncs bé, bueno, més que res, demanem des d'aquí, eh, on preg, doncs que sigui més curosa vostè, perquè vostè és l'alcaldessa i representa doncs, tots els ciutadans i a tots els grups municipals. I vostè sap que el Partit Popular, evidentment, ha anat des d'aquests... espero que no tinguem a fer anar, anar, anar eh, tots eh, una junta extraordinària per condemnar aquests atacs, espero que no n'hi hagi. Vull dir, la veritat, és de molt, maj, molt mal gust i menysprear sempre, doncs, no sé, eh? Vull dir que, bueno, li demano doncs, que sigui més curosa i que aquestes, doncs, aquests comentaris, doncs, no els digui. Eh, perquè nosaltres hem estat sempre a tot arreu te... i ho hem condemnat al Facebook, on te calgui, i sempre que sens ha demanat que vinguéssim amb una cosa urgent, crec que hem estat a l'alçada i hem vingut. Eh? Ho hem demostrat aquest cap de setmana i ho demostrarem sempre. No? Però vostè sí que li torno, et repeteixo, si més curosa amb aquestes declaracions de mal gust i, a més a més, en allà en el vídeo de tramotant a televisió, encara riguent. Doncs, bueno, doncs, no l'honora gaire, eh? com a alcaldessa. Gràcies. Alguna pregunta més? Sí. Ah, sí. Eh, també vaig demanar per una instància que el senyor Ignacio García i el, bueno, el senyor Ignacio doncs, si, bueno, si és que treballava doncs, aquí a l'alcaldia la, no, se'm van contestar que no, que, no, que continuava doncs, treballant doncs, de, de, de policia local i després que també feia les tasques de xòfer el que passa és que bueno, doncs ha sigut una mica sorprenent perquè, bueno, sembla, almenys jo les vegades que he vingut a l'Ajuntament i fins i tot m'ha agafat tres vegades al telèfon m'ha fet doncs, signar alguna cosa, m'ha fet algunes fotocòpies, doncs hem estat sembla ser ha estat aquí doncs, un mes o tres setmanes o un mes en aquí no? el reglament de segona activitat no s'ha bueno, es va aprovar inicialment vull encara no s'ha aprovat ja definitivament, i bueno llavors també m'agradaria a veure si em pot respondre com és que aquest senyor doncs estava per aquí a l'alcaldia, si és que hi havia alguna persona doncs que estava de baixa i ell estava doncs en el seu lloc, o què? Perquè no acabo d'entendre. De, Gràcies. Bé, el senyor Ignacio García és agent de la, de la Guàrdia Urbana, membre del, del cos de la Policia Local de Figueres. En concret recordo la, la instància, deia que per què s'havia escrit eh, o s'havia canviat de, de plaça com a conserge sí, deia concretament que perquè ja no era policia local sinó que se l'havia passat a conserge quan encara no s'havia aprovat el reglament de, de segona activitat i el senyor Ignacio Garcia segueix fent el que ha vingut fent en els últims anys que té la seva fe és, és membre de la policia local és agent de la policia local i quan hi ha necessitats d'alcaldia en relació a portar-me algun lloc amb representació com a alcaldessa, o sigui, fa de xofer de, de, de l'alcaldia, la, que és el que ha vingut el senyor Ignacio doncs, quan, ha dir, quan ve aquí i ens ajuda, o sigui, quan espera doncs, a, a que jo marxi o, o que marxem o que hagin algun lloc i és de ben agrair, doncs ve aquí i, i fa les funcions que en comptes d'estar quiet i esperant a veure que jo surti, doncs ajuda a fer de conserge o que fa el telèfon o fer el que sigui però la seva plaça és la, la mateixa que, que ha vingut tinguent a, fins a l'actualitat que és de, de gent de la, de la Guàrdia Urbana. Bueno, això és el que vostè diu. Nosaltres, bueno, des del Partit Popular, creiem que això no és normal. Si una persona té una tasca, doncs, com vostè diu, de guàrdia urbana i de xofer, vull dir, no té cap per què venir. Vull dir que llavors, si hi ha algú de baixa, deu haver una, una llista, de, bueno, no? una borsa de treball i s'ha de tenir que agafar si és que convé o no convé, depèn. Però vull dir que aquestes, verdaderament això, crec que és inusualment tot, és inusual, no? No és lo normal és aquest senyor no està contractat està contractat, vostè mateix o acaba de dir per tant, no sé eh, que pugui fer aquestes tasques verdaderament crida l'atenció vull dir que, bueno, ho demanarem una mica més a fons, si realment ho pot fer-ho ell legalment, jo crec no ho sé, eh, ho demanarem però crec que no és el normal, eh una persona que té una altra feina que pugui aquí vull dir a bueno, doncs, bueno, l'espera vostè que llavores pugui fer aquesta tasca, vull dir realment crida molt i molt l'atenció. Eh? Llavores ho bueno, preguntarem i a veure doncs, si legalment és possible, gràcies. Bé, entendríem finalitzat el torn de deaprecs i preguntes d'acord amb el Reglament Orgànic municipal, per tant s'aixeca la sessió.